Шри Чайтанья Чаритамрита Аді Ліла Глава 5. Велич Господа Нітянанди Баларами Ця глава присвячена головно описові природи та величі Ші Нітянанди Прабу. Господь Срі Кришна – це абсолютний богособа, а перше Його поширення для розваг – це Ші Баларама. Поза обмеженим матеріальним світом є духовне небо – Паравіома, сповнене численних духовних планет, найвища з яких називається Кришналока. Кришналока, обитель Крішни, має три частини – Дварака, Матхура та Гокула. У цьому царстві богоособа поширюється в чотири довершені частки – це Кришна, Баларама, Прадюмна, Трансцендентний Копідон, Бог Любові, та Аніруда. Їх називають первісними четверними поширеннями. На Кришналоці є трансцендентна область, відома як Швета-Двіпа або Вріндавана. Нижче від Кришналоки в духовному освіті розміщені планети Вайкунти. На кожній з планет Вайкунт присутні чотири руки Нарайна, поширення першого-четверного прояву. Богособа Срі Баларам, що перебуває на Кришналоці, це первинний Санкаршана, божество, що притягує до себе. Цей Санкаршана поширюється в іншого Санкаршану, маха Санкаршану, що перебуває на одній з планет Вайкунт. Своєю внутрішньою енергією Мага Санкаршана підтримує трансцендентне буття усіх планет духовного неба всі жителі яких – вічно звільнені душі. Духовне небо відзначається тим, що в ньому немає впливу матеріальної енергії. На планетах Вайкунтах перебуває друге четверне проявлення. Планети Вайкунти оточує безособистісний прояв Срікришни, відомий як Брамалока. По другий бік Брамалоки простягається духовний причиновий океан Карана Самудра. Матеріальна енергія починається по той бік Причинового океану, не торкаючись його. На Причиновому океані лежить Махавішну, перше поширення Пуруша, яке походить із Санкаршани. Махавішну кидає погляд на матеріальну енергію і відображенням свого трансцендентного тіла входить у матеріальні елементи. Як джерело матеріальних елементів, матеріальну енергію називають прадана. Джило проявів матеріальної енергії її називають Мая. Однак сама по собі матеріальна природа бездіяльна і не має сили робити щось незалежно. Силою проявляти космос її наснажує погляд Махавішну. Отже, матеріальна енергія не становить першопричини матеріального прояву, космічний прояв породжує. Махавішну своїм трансцендентним поглядом на матеріальну природу. Далі Махавішну входить у кожний всесвіт як вмістище всіх живих істот, Гарбодакашая Вішну. А Гарбодакашая Вішну поширюється у Кшіродакашаї Вішну, на душу кожної живої істоти. Гарбода Кашаєвішну має в кожному всесвіті свою планету вайкунту, на якій живе як наддуша або верховний поводитель Всесвіту. Гарбода Кашаєвішну лягає на води посеред Всесвіту і породжує перше живе створіння у всесвіті Браму. Уявна всесвітня форма це частковий прояв Гарбода Кашаєвішну. На планеті вайкунці в кожному всесвіті розкидається молочний океан. Посеред океану лежить острів Шветадвіпа, і на ньому живе Господь Вішну. Отож, ця глава описує дві Шветадвіпи, одну в обителі Кришни, а другу посеред молочного океану в кожному Всесвіті. Шветадвіпа в обителі Кришни невідмінна від земної Вриндавана Дхами, що в ній Кришна сам з'являється проявити свої любовні розваги. На Шветадвіпі в кожному Всесвіті перебуває Шеша – форма Верховного Бога, що служить вішно, як його парасоля, капці, ложе, подушки, вбрання, оселя, священий шнур, трон і таке інше. Господь Баладева на Кришналоці це Нітянанда Прабу, тому Нітянанда Прабу – це первісний Санкаршана, а Мага Санкаршана та його поширення всесвітні поруші – це довершені поширення Нітянанди Прабу. У цій главі автор розповідає історію того, як він, покинувши домівку, вирушив на Прощу до Вріндавани і там осягнув повний життєвий успіх. З цієї оповіді можна дізнатися, що родом автор із селища Джаматапури, поблизу Найгаді, в області Катва, і його рідна батьківська оселя стояла там. Якось брат Кришнадаса Кавіраджі запросив на гостину Ші Мінакетана – Рамадасу, великого віданого Господа Нітянанди. Однак жрець на ім'я Гунарна Ваміша не вшанував гостя належним чином, і брат Кришнадаса Кавіраджі, не віддаючи належного Господу Нітянанді, пристав на бік жреця. Рамадасу це засмутило, він зламав флейту і пішов звідти. Для брата Кріснадаса Кавіраджі Госамі це було великою бідою, але тої самої ночі. Господня Тянанда Прабу особисто дарував милість Кришнадасі Кавіра Джігосамі, з'явившись до нього у вісні і наказавши наступного дня вирушити до Вриндавани. Вірш перший «Ванденан татбутай сварям сринітянандам ішварам ясєчая татсварупам агенапіні руп'яте» Мої поклони Господу Ші Верховному Богові особі, Що його багатства дивовижні і безмежні. З його волі навіть дурень на силі збагнути. Хто він такий? Два. Джая джай нітянанда Джая чандра джая Хвала, хвала ші чатанім Хвала, хвала Господу Нітянанді Хвала, хвала Адвайті Ачарі Хвала, хвала всім віданим Господа чатанім гапрабу У шістьох віршах я описав велич Срі Кришної Четані. Тепер у п'яти віршах я опишу велич Господа Нітянанди. Чотири. Верховний богособа Кришна – це джерело всіх втілень. Господь Баларама – його друге тіло. Пояснення. Господь Срі Кришна, абсолютний богособа – це відначальний Господь, первинна форма Верховного Бога а його перше поширення – це Срі Баларам. Богособа може поширити себе в безліч форм. Поширення з безмежною могутністю називають свамша, а поширення з обмеженою могутністю – живі істоти – називають вібіннамша. 5. Ці двоє – одна особа. Вони відрізняються лише виглядом. Господь Баларам – це перше поширення тіла Крішни – він допомагає Господу Крішні в Його трансцендентних іграх. Пояснення. Баларама – це господнє поширення свамша. Тому насилі між Крішною та Баларамою різниці немає. Єдине, чим вони відрізняються, це будова тіла. Як перше поширення Верховного Бога, Баларама є головне божество першого четверного прояву. Він головний помічник, що в Його трансцендентних діяннях. Шість. Сей Кришна Крішна Навадипес Річайтаня Чандра Сей Баларам Сангасрі Нітянанда Цей первенний Господь Кришна з'явився в Навадипі як Господь Чайтаня, а Баларама прийшов з ним як Господь Нітянанда Санкаршана Карана Тоясай Гарбода Сай Чапайобди Сай Сей Шачаяса Каласа Нітянанда Керама Нехай Срінітінандарам ніколи не сходить мені з думки. Санкаршана, Шешанага та Тревішно, що лежать в океані Карана, в океані Гарбодака та в океані Молока – це його повні частки та частки його повних часток. У'яснення. Цього вірша вмістив у своєму щоденнику шість рубномадаргу самі, віддаючи шанобливі поклони Господові Нітянанді Прабу. Крім того, цей вірш являє собою сьомий з перших 14 віршів ші читання черитамрити. 8. Срібаларам корен панчерупадорікорен Кришнерасеван. Господь баларам. Первинний Санкаршана. Щоб служити Господові Крішні він приймає п'ять інших форм. 9. Сам він допомагає в розвагах Господа Кришне, а в чотирьох інших формах він опікується творенням. 10. Він виконує накази Господа Кришне щодо творення, а у формі Господа Шеші він робить Кришні різні послуги. Пояснення. На думку знавців, Баларам, як головна постать у відначальному четверному прояві, це ще й первинний Санкаршана. Баларама, перше поширення Кришни, поширюється у п'ять форм. Один – Мага Санкаршан, два – Карана Абді Шаї, три – Гарбодака Шаї, чотири – Кшіроводака Шаї та п'ять – Шеша. Ці п'ять довершених поширень відповідають за духовний та матеріальний космічний прояви. У цих п'яти постатях Господь Баларама допомагає Господу Крішні. Перші чотири з цих форм відповідають за проявлений космос, а Шеша – за особисте служіння Господові. Шешу називають Ананта – безмежний, тому що він допомагає Господові в його незліченних поширеннях, виконуючи безмежне розмаїття послуг. Срі Баларам – це верховний бог-слуга, що слугує Господу Крішні в усіх сферах буття та знання. Господня Тянанда Прабу, а він є той самий верховний бог-слуга, Баларам, так само слугує Господь Вій Горанзі, постійно перебуваючи поряд з ним. Одинадцять. Сарварупе Сей Баларам В усіх своїх постатях він насолоджується трансцендентним блаженством від служіння Кришні. Той самий Баларам – це господня Тянанда, супутник господа Го, Гоурасундари. Двенадцять. Сьомий вірш я пояснив чотирма наступними віршами. З цих віршів весь світ може пізнати істину про господа Нітянанду. рупам <питресвіт> Там срінітянанда рамампрападіє. Я віддаюся Лотосовим стопам Шінітянанди Рами, що відомий як Санкаршана в Чатрув'юсі, складеній з два судеви Санкаршани Прадюмни та Аніруди. Він володіє всіма багатствами у всій їхній повноті і перебуває на Вайкун далеко поза межами матеріального творіння. Пояснення. Це вірш із щоденника Шрі Сріпадамадарего Самі. Він являє собою 8 із перших 14 віршів ший читання Чарітамрита. 14. Прагреті Поза матеріальною природою розкидається царство, яке звуть парав'ьомою духовним небом. Як і Господь Кришна, воно посідає всі трансцендентні якості, і серед них усі шість шедрот. Пояснення. За філософією Санкі, матеріальний космос складається із 24 елементів. П'яти грубих матеріальних елементів, трьох тонких, п'яти пізнавальних чуттів, п'яти діяльних чуттів, п'яти об'єктів чутєвого п'яти об'єктів чуттєвого задоволення, та Махаттатви – сукупної матеріальної енергії. Філософи-емпірики, не здатні сягнути далі за ці елементи, теоретизують, що поза ними немає нічого, крім ав'якти – неописанного. Але світ поза 24 елементами не є неописанний, адже Бхагавадгіта його описує як вічний санадана. Поза проявленим і непроявленим буттям матеріальної природи, в'якта в'акта, існує природа санатана, яку іменують паравйома, духовне небо. Та природа за своїми якостями духовна, і тому в ній немає якісних відмінностей. Там усе духовне, усе добре і все являє, являє собою духовну форму самого Сирі Крішна. Це духовне небо – прояв внутрішньої енергії Срі Кришни. Воно відмінне від матеріального неба, яке проявляє зовнішня енергія Срі Кришни. У духовному світі, який сповнюють планети Вайкунти, все пронизує браман, складений з безособистісних світлосяйних променів Срі Кришни. Щоб скласти собі якесь уявлення про духовне небо, можна порівняти його з матеріальним небом. Сонячне проміння в матеріальному небі можна порівняти до Брамаджоті – світлосяйних променів богоособи. У Брамаджоті плавають незліченні планети Вайкунти – духовні і тому самосяйні. Їхнє сяйво набагато перевершує сяйво сонця. На всіх планетах Вайкунти панує Бог-особа Срікришна – його незліченні довершені частки або частки його довершених часток. У найвищій частині духовного неба розміщена планета Крішналока, що має три області – Дварака, Матхура та Голока або Гокула. Для грубого матеріаліста царство Бога – Вайкунта – це безперечно диво. Але для невігластва – диво все, тому що йому бракує знання. Царство Бога – не міф навіть матеріальні планети, мільйони і мільярди, яких плаває в нас над головами, для невігласа є нерозгадане диво. Нині вчені-матеріалісти намагаються розкрити цю загадку, і, можливо, прийде такий день, коли люди Землі зможуть мандрувати космосом і на власні очі бачити розмаїття мільйонів цих планет. На кожній з планет панує таке саме розмаїття, яке ми бачимо на нашій планеті. Земля – Крихітна часточка світобудови. Але невігласи, пишаючись оманливим науковим прогресом, напружують усі свої сили в гонитві за матеріальним збагаченням на цій планеті. Вони не знають багатих матеріальних можливостей, доступних на інших планетах. За даними сучасної астрономії, на місяці сила тяжіння відмінна від земною. Тож, потрапивши на місяць, можна буде піднімати величезні вантажі і плигати на величезну відстань. А в Рамаїні описано, як Хануман піднімав не просто вантажі, а цілі гори і переплигнув через океан. Сучасні астрономи підтверджують, що це справді можливо. Хвороба сучасної освіченої людини полягає в тому, що вона не йме віри жодному слову явлених писань. Невірні безбожники не можуть поглибити свого розуміння духу, тому що не розуміють духовної енергії. Невеликий плід баньяна містить сотні насінин, кожна з яких заховує силу породити ще один баньян, здатний принести ще мільйони таких плодів. Цей закон природи діє просто перед нашими очима, але як це можливо, для нас не збагненно. Це лише незначний приклад діяльності енергії Верховного Бога, а є дуже багато таких явищ, яких не до снаги пояснити жодному вченому. Насправді, незбагненне все, адже істина відкривається тільки гідному її. Хоча існує безліч різних особистостей, від брами до крихітної мурахи, і хоча всі вони живі істоти, в кожного свій об'єм знання. Отож, Треба взяти знання з належного джерела. Насправді, єдине джерело, з якого ми можемо отримати знання, це веди. Чотири веди, їхні додатки Пурани, Магабарата, Рамаяна та пов'язана з ними література смріті – це достовірні джерела знання. Якщо ми взагалі маємо намір здобути знання, ми повинні без вагань черпати його з цих джерел. Спочатку знання з'явлених писань може здаватись Неймовірним через наше нелогічне бажання в усьому перепевнитись за допомогою свого крихітного мозку. Але спекулятивний шлях пізнання в усьому недосконалий. Досконали знання, відкрите в явлених писаннях, засвідчують у своїх об'ємних коментарях великі Ачарії. Жоден з них не піддавав сумніву Шастри. Той, хто не вірить у Шастри – безбожник, а з безбожником радитись не слід, хоч який він видатний. Щоб набути істинного знання, слід звернутися до того, хто непохитно вірить у шастри в усьому їхньому розмаїтті. Спочатку таке знання може видаватись незбагненним, але коли його викладає справжній авторитет, смисл його відкривається, і всі сумніви зникають. 15. Сарвага ананта ві бубай крішна Кришна Кришнаватаре Тахай Вішам це область Вайкунти всепронизуюча, безмежна і верховна. Це обитель Господа Крішни та всіх його втілень. 16. У найвищій частині духовного неба розміщена духовна планета, яку називають Крішналока. На ній є три області – Дварака, Матура та Гокула. 17. Шрій Гокулу, найвищу планету з усіх, називають також Враджа, Голока, Швета Двіпа тавриндавана. 18. Сарвага Анантавібу Кришна Танусам У пар'я дов'я п'ятче і нахи Як трансцендентне тіло Господа Кришни, Гокула всепронизуюча, безмежна і верховна. Вона простягається вгору і вниз, не маючи ніяких меж. Пояснення. Жіладжіво Госамі. Великий авторитет та філософ в учнівській послідовності від Тані Махапрабу, обговорює обитель Кришни у своїй Кришна Сандарбді. У Багаватгіті Господь каже: Моя обитель Шинаджіом Асамі, аналізуючи природу обителі Кришни, посилається на Сканда Пурану, в якій сказано. Обителі Бога в матеріальному світі, як це Дварака, Матхура та Гокула, це точні копії обителей Верховного Бога у Вайкунта-дамі, Божому царстві. Безмежна духовна атмосфера цієї Вайкунта-дами набагато вища за матеріальний космос і простягається за його межами. Це підтверджено у Сваянбува Тантрі, у розмові між Господом Шивою та Парваті про силу повторення мантри з 14 складів. Там сказано: "Нанакалпалата кірнам Вайкунтам адасам'ям пракрити Повторюючи цю мантру, треба постійно пам'ятати духовний світ Безмежно просторий і сповнений дерев бажання, які дарують все, що в них попросять. Нижче за цю обитель Вайкунти розміщена матеріальна енергія в потенційному стані, причина матеріального прояву. Місця розваг Господа Крішни, як оце Дварака Матхура та Вріндавана, вічно і незалежно існують на Кришналоці. Це істинні обителі Господа Крішни і немає сумніву, що вони здіймаються понад матеріальним космічним проявом. Обитель, відому як Вріндаван чи Гокула, називають також Голока. Брама Самхіта повідомляє, що Гокула, найвища область Божого царства, схожа на тисячопелюстковий лотос. Зовнішню частину цієї планети лотоса утворює квадратна шветадвіпа. У внутрішній частині Гокули все досконало влаштовано для перебування Срі Криш та його вічних супутників, як оце Нанда і Яшода. Ця трансцендентна обитель існує завдяки енергії Шрі Баладеве від начального довершеного Шеші або Ананти. Цей опис підпирають також тантри, де сказано, що царством Бога називають обитель Шрі Анантадеви довершеної частки Баладеви. Вріндавандам – це сама серцевина чотирикутного царства Шетадіпе, яке оточує Гокулу Вріндавану зовні. За джівою Госвамі Вайкунта має також назву Брамалока. Нарада Панчаратра, описуючи таємницю Віджаї, повідомляє «Татсарво татралоко татралокопарі своя, вігарет парамананді, гоувіндо тулана яка». Повелитель Гопі, Говінда, головне божество Гокули, завжди насолоджується в обителі за назвою Голока, у найвищій частині духовного неба. На підставі авторитетних свідчень, які наводить Джіва Госуамі, можна зробити висновок, що Крішналока – це найвища планета духовного неба, яке простягається далеко за межами матеріального космосу. Задля розмаїття транседентної втіхи, ігри Господа Кришне поділяються на три різновиди, які проходять у трьох обителях – Двараці, Матхурі та Гокулі. Коли Кришна сходить у цей Всесвіт, Він розважається в містах, що мають ту саму назву. Ці місця на землі невідмінні від первинних святих обителей у транседентному світі, достоту їх відтворюючи вони нічим не поступаються самому Шрі Крішні і гідні такої самої шани, як і Він. Господь читання проголосив, що треба поклонятись Господу Крішні, який називає себе сином старе Враджі, і що так само треба поклонятись Вріндавана Дгамі. 19 З волі Господа Крішниця обитель проявлено в матеріальному світі. Вона тотожна від начальній Гокулі, це не два окремих об'єкти. Пояснення. Названі дгами з всемогутньої волі Господа Кришни можуть пересуватись у просторі. Коли Срій Кришна сходить на поверхню землі, Він насилі взяти з собою також і свої дгами, не змінюючи їхньої природної будови. Не слід проводити різницю між дгамами на землі і в духовному небі, вважаючи відначальні дгами за духовні, а обителі на землі за матеріальні. Вони всі духовні. Тільки задля нас, неспроможних, бачити у своєму теперішньому зумовленому стані нічого, крім матерії. Дгами і сам Господь в образі Арча являють себе перед нами у подібних до матерії формах, щоб дати нам змогу побачити дух матеріальними очима. Спочатку, можливо, неофітові, це важко зрозуміти, але з часом, і з його ростом у відданому служінні це стане зрозумілішим. І він починає відчувати господню присутність у цих видимих формах. 20. Земля там філософський камінь, а ліси сповнені побажай дерев. Матеріальні очі. Бачать цю обитель як звичайне місце. Пояснення. З милості Господа всі його дгами, і він сам можуть проявлятися одночасно в різних місцях, не втрачаючи своєї відначальної могутності. Бачити ці дгами в їхньому первісному вигляді може тільки той, хто вже розвинув цілковиту прив'язаність і любов до Верховного Бога. Шіла Наротамда Астакур Великий Ачар'я у послідовності вчителів від Господа Шичатані Магапрабу задля «Нашого добра» вказав, що досконало бачити Дгами людина зможе тільки тоді, коли цілковито відмовиться від наміру панувати над матеріальною природою. Чим більше людина відмовляється від не непотрібних бажань насолоджуватись матерією, тим більше розвивається її духовне бачення. Недужий, який захворів через якусь шкідливу звичку, повинен бути готовий, слухаючись рекомендацій лікаря, відмовитись від того, що спричинило хворобу. Якщо пацієнт далі віддається шкідливій звичці, він не повинен сподіватися, що лікар його вилікує. Однак сучасна матеріалістична цивілізація підтримує хворобливу атмосферу. Жива істота являє собою духовну іскру, так само духовно, як і Господь. Єдина різниця між ними полягає в тому, що Господь великий, а жива істота мала. Якісно вони однакові, але кількісно відмінні. Отже, за своєю природою жива істота духовна, і тому може бути щаслива тільки в духовному небі, яке заповнюють незліченні духовні сфери – вайкунти. Тож, духовна істота, зумовлена матеріальним тілом, Винна старатись одужати, а не нарощувати те, що спричинило хворобу. Невігласи, що з головою поринули в свої матеріальні надбання, безглуздо пишаються своїм становищем вождів і нехтують духовним призначенням людини. Хоча ці оманені вожді розробляють багатолітні плани, вони не здужають зробити щасливим людство, яке матеріальна природа зв'язала умовами троїстих нещасть. Законів природи не подолати жодними зусиллями. Врешті-решт таки доведеться скоритись смерті найвищому законові природи. Смерть, народження, старість та недуги – це симптоми хвороби живої істоти. Тому найвища мета, яку повинна ставити собі людина – це звільнитися від цих нещасть і повернутися додому, до Бога. 21. Але очима любові до Бога можна побачити справжню природу цієї обителі – місця розваг Господа Кришне з пастушками та пастушками. 22. Чинтамані пракарасадмасукалпаврікшалакшавритешусурабіравіпалаянтам лакшмі «Я поклоняюсь Говінді, предвічному господові, першому природителю, що долядає корови, які виконують усі бажання, його обителі зроблені з духовних самоцвітів і стоять серед мільйонів побажай дерев. Йому завжди з великою шаною та любов'ю служать сотні і тисячі богинь щастя». Це вірш із Брама Самхіти 5.29. Цей опис обителі Крішни дає нам точні, Відомості про це трансцендентне місце, що відзначається не лише вічним, сповненим блаженства та знання життям, але й багатою рослинністю, безміру молока, величезною кількістю самоцвітів, прекрасних осель та садів, що за ними доглядають чарівні дівчата, кожна з яких богиня щастя. Кришналока – це найвища планета духовного світу, під якою існує безліч сфер Вайкунд, опис яких наведено в Шимадбагватам. Коли Господь Брама став на шлях самоусвідомлення, з милості Нарайни Він отримав трансцендентний зір, яким зміг побачити сфери Вайкунти. Згодом з ласки Крішни Браменим очам відкрилась Крішналока. Цей транседентний зір скидається на телебачення, що дає змогу технічними засобами отримувати модульовані хвилі навіть з місяця. Тільки цей зір розвивають аскезою і медитативним самозаглибленням. Шимат Багватам друга пісня проголошує, що Вайкунта-лока вільна від впливу матеріальних гун природи, тобто якостей добра, страсті і невігластва. У матеріальному світі найвищу якість представляє добро, яке проявляється в правдивості, психічній врівноваженості, чистоті, владі над чуттями, простоті, знанні важливих істин вірі в Бога, науковому розумінні і такому іншому. Однак ці всі якості повні вад і змішані з пристрастю. Натомість усі якості на вайконці являють собою внутрішню енергію Бога, і тому вони цілковито духовні і трансцендентні, вільні від найменшого сліду матеріальної скверни. Жодній матеріальній планеті навіть саттялоці не зрівнятися з духовними планетами, що на них немає сліду п'ятиякостей притаманних матеріальному світові – невігластва, страждання, егоїзму, гніву та заздрості. У матеріальному світі все створене. Все, з чим ми стикаємось і про що ми можемо подумати, навіть самі наші тіло та розум колись були створені. Це творення почалося з народженням Брами, і творче начало якістю страсті пронизує весь матеріальний Всесвіт. А що планети Вайкунти відзначаються свободою від страсті, там ніщо не є створене. Усе там існує вічно. А що там немає і гуни, і гластва, той не може бути мови, щоб там щось зникало чи руйнувалося. У матеріальному світі людина може намагатись досягти в усьому постійності, розвиваючи згадані вище якості добра. Але добро в цьому світі змішане зі страстю та невіглаством. І тому ніщо тут не може бути постійним, попри всі добрі плани найліпших вчених голів. Отож, у матеріальному світі ми не знаємо, що таке вічність, блаженство і повнота знання. Але в духовному світі, що цілковито вільний від якостей гун, все вічне, свідоме і сповнене блаженство. Там усе може говорити, все може пересуватися, все може чути, все може бачити, живучи найблагословеннішим вічним життям. За таких обставин там, природно, відсутній вплив простору і часу, проявленого як минуле, теперішнє і майбутнє. У духовному небі немає змін, тому що над ним час невладний. Отже, мая, сукупна зовнішня енергія, що забирає пам'ять про наші стосунки з Богом і робить нас дедалі матеріалістичнішими, також невладна там. Як духовні іскорки променів трансцендентного тіла Господа, ми всі нерозривно з ним пов'язані і йому за якостями. Матеріальна енергія покриває духовну душу, але живі істоти на Вайконталоці, де цих матеріальних покровів немає, ніколи не забувають про те, хто вони такі. Вони вічно свідомі своїх стосунків з Богом у природному становищі трансцендентного любовного служіння Господові. Вони повсякчасно занурені в трансцендентне служіння господові, а з цього природно випливає, що їхні чуття також трансцендентні, адже господові неможливо служити матеріальними чуттями. Жителі Вайкунталоки не мають матеріальних чуттів, що їх використовують для підкорення матеріальної природи. Люди обмеженого розуміння висувають думку, що середовище без матеріальних якостей мусить бути якоюсь безформною порожнечою, Насправді, духовний світ повин якостей, але вони відмінні від матеріальних, тому що там усе вічне, безмежне і чисте. Там усе просотоє самосвітне сяйво, тож там не потрібно сонця, місяця, вогню, електрики і такого іншого. Той, хто досягнув тієї обителі, вже не повертається до матеріального світу в матеріальному тілі. На планетах Вайкунти – немає розмежування на безбожників та вірних, тому що всі, хто оселяється там, звільнюються від матеріальних якостей. Отож, як сури, так і асури робляться однаково слухняними, люблячими слугами Господа. Жителі Вайкунти мають світлосяйні, темні тіла. Куди Чарівніші і привабливіші за безрадісну, білизну й чорноту тіл у матеріальному світі. Їхні тіла духовні і тому не мають рівних у матеріальному світі. Краса осяяної блискавкою хмари дає лише слабке уявлення про їхню красу. Зазвичай жителі Вайкунти вбираються у жовтий одяг. Їхні тіла дуже ніжні і гарної будови а очі схожі на лотосові пелюстки. Як і господь Вішну, жителі Вайкунти мають по чотири руки, в яких красуються мушля, диск, булава та лотос. У них гарні широкі груди, вкриті намистами з променистого подібного до діаманта металу, оздобленого коштовними самоцвітами, небаченими в матеріальному світі. Жителі Вайкунти – Завжди осяйні і сповнені сили. Дехто з них має тіло рожевого коралу, дехто, мов, хризоберил, а дехто, мов, лотос. І кожен має сережки з самоцвітами. Їхні голови заквітчені барвистими вінками. На вайкунтах є літаки, але вони не здіймають гуркуту. Матеріальними літаками літати небезпечно, вони можуть будь-коли впасти і розбитися, бо матерія з усякого погляду недосконала. Однак у духовному світі літаки теж духовні, і вони розливають навколо сліпуче духовне сяйво. Ці літаки не возять бізнесменів, політиків чи членів планувальних комісій. Не возять вони й вантажів чи поштових мішків, тому що нічого такого там не буває. Ці літаки призначені суто для розважальних подорожей, і в них літають жителі Вайкунти зі своїми казкової вроди небесними дружинами. Отож, ці літаки з численними жителями та жительками Вайкунти додають краси духовному небу. Нам навіть не уявити краси цих жителів, яку можна порівняти хіба до краси захмареного неба, помереженого срібними нитками блискавок. Духовне небо Вайкунта Локи такою красою пишається завжди. Вайкунта Локи – завжди вщерть наповнені довершеним багатством внутрішньої енергії Верховного Бога. Лотосовим стопам богоособи там здедалі палкішою любов'ю служать богині щастя. Ці богині щастя зі своїми подружками створюють постійний святковий настрій трансцендентних веселощів, ні на мить не вгаваючи, вони завжди оспівують славу Господа. У духовному світі безліч планет Вайкунт. І порівняно з матеріальними планетами матеріального неба їх утричі більше. Отож, усі політичні реформи нещасного, заклопотаного матеріаліста обмежуються найнезначнішим куточком божого творіння. Уже й не кажучи, за цю планету, Землю, весь усесвіт з незліченними планетами усіх його галактик схожий на одне єдине гірчичне зернятко у лантусії гірчиці. Але нещасний матеріаліст розробляє плани, як йому влаштуватись тут найвигідніше і тим самим марнує свою цінну людську енергію на те, що приречене на гірку поразку. Замість гайнувати час на спекуляцію та бізнес, людині ліпше було б прагнути простого життя і піднесеного духовного мислення. Так вона уникнула б нескінченних клопотів матеріалістичного життя. Навіть якщо вже матеріаліст прагне насолоджуватись досконалими матеріальними вигодами. Він може дістатись планет, на яких є можливість зажити набагато більших матеріальних втіх, ніж на Землі. Найліпше з усього – це підготуватись так, щоб, покинувши тіло, повернутися до духовного неба. Однак, якщо людина постановила собі насолоджуватись матеріальними речами, вона може, вдавшись до йогічної сили, піднятися на інші планети в матеріальному небі. Іграшкові ракети космонавтів – це щонайбільше дитячі забави, що не допоможуть дістатися цих вищих планет. Система Аштанга-йоги – це матеріальне мистецтво керувати життєвим повітрям, піднімаючи його з живота до пупа, від пупа до серця, від серця до ключиці, звідти до очей, звідти до маківки, а звідти на будь-яку планету за своїм бажанням. Вчені матеріалісти вираховують швидкість, з якою можна пересуватись за допомогою повітря чи світла. Але вони нічого не знають про швидкість, з якою можна пересуватись за допомогою розуму та інтелекту. Якоюсь невеликою мірою ми знайомі з швидкістю розуму, який ми насилі в одну мить перенести кудись за сотні тисяч кілометрів. А інтелект ще тонший за розум. Душа ще тонша за інтелект, вона напротивага розуму та інтелекту не матеріальна, а духовна, тобто антиматеріальна. Душа в сотні тисяч разів тонша і могутніша за інтелект. Отож, можемо собі уявити швидкість, з якою душа пересувається з планети на планету. Немає потреби зайвий раз доводити, що душа подорожує власною силою без допомоги жодних матеріальних засобів пересування. Під впливом тваринної цивілізації, яка вчить їсти, спати, боятись і втішати чуття, сучасна людина забула, наскільки могутня в неї душа. Як ми вже говорили, душа – це духовна іскра, у багато-багато разів осяйніша і могутніша за сонце, місяць чи електричний струм. Якщо людина не усвідомлює, що насправді вона душа, все її людське життя спливає на марне. Господь читання прийшов з Господом Нітянандою, щоб врятувати людей від такої заблукалої цивілізації. Шімадбагватам також описує здатність йогів діставатись до будь-яких планет Всесвіту. Коли життєва сила піднімається до мозочку – виникає велика небезпека, що вона вибурхне через очі, ніс, вуха або що, тобто через місця, які відносять до сьомого кола життєвої сили. Але йоги вміють, повністю затримуючи обіг повітря, перекривати ці отвори. Після того вони врівноважують і зосереджують життєву силу між бровами. Досягнувши цього стану, Йог спрямовує свою думку на планету, до якої прагне дістатись після виходу з тіла. Тепер він може вирішувати, куди йому йти – до обителі Кришни, на трансцендентні вайкунти, звідки він уже не муситиме опускатись до матеріального світу, чи на вищі планети матеріального світу. Досконалий Йог вільний у своєму виборі. Для досконалого йога, який навчився свідомо покидати своє тіло, перейти з однієї планети до іншої не важче, ніж звичайній людині прогулятися до продуктової крамниці. Як уже сказано, матеріальне тіло – це лише покриття духовної душі. Розум та інтелект – наче білизна, а грубе тіло, що складається із землі, води, повітря і такого іншого – це верхній одяг душі. Кожна піднесена душа, яка за допомогою йоги усвідомила себе і розуміє зв'язок матерії з духом, може, коли захоче, без ускладнень скинути з себе це грубе вбрання. З Божої ласки ми вільні в своєму виборі. Ми маємо змогу жити і в духовному небі, і в матеріальному, на будь-якій планеті, яку оберемо. Господь дуже добрий до нас. Однак, неправильно використавши цю свободу вибору, істота падає в матеріальний світ і зазнає трої з тих страждань з умовленого життя. Матеріальне животіння, що його самохіть обрала для себе духовна душа, прекрасно відобразив Мільтон у втраченому раї. Однак душа на силі, якщо схоче, знову віднайти свій рай і повернутися додому до Бога. У вирішальну мить смерті Людина може зосередити життєву силу у міжбрів'ї і вирішити, куди їй йти. Якщо їй огидло залишатись зв'язаною в матеріальному світі, вона спроможна менш як за секунду дістатись трансцендентної обителі Вайкунти, поставши там у духовному тілі придатному для життя в духовній атмосфері. Їй досить забажати покинути матеріальний світ як у його тонкій, так і в грубій формах – тоді підняти життєву силу до тімені і вийти з тіла через отвір у черепі, який називають Браммарандра. Для досконалого йога це не важко. Звісно, людина наділена свободою волі. І якщо вона не прагне звільнитися від матеріального світу, вона може насолодитись життям Брамапада, обійняти посаду Брами або відвідати Сідгалоку, Планети матеріально досконалих істот, здатних панувати над гравітацією, простором, часом тощо. Для того, щоб потрапити на ці вищі планети матеріального Всесвіту, немає потреби залишати тонку матерію – розум та інтелект. Досить скинути грубшу матерію – матеріальне тіло. Кожна планета має свою особливу атмосферу, і якщо хтось бажає відвідати ту чи іншу планету матеріального Всесвіту, він мусить відвідати пристосувати своє матеріальне тіло до кліматичних умов цієї планети. Наприклад, якщо людина бажає переїхати з Індії до Європи, де клімат інакший, їй слід подбати про інакший одяг. Подібно до цього, щоб досягти трансцендентних планет Вайкунти, треба отримати зовсім інакше тіло. Але якщо хтось бажає піти на вищі матеріальні планети, він може залишити собі тонкий одяг – розум, інтелект та оманне его але мусить покинути своє грубе вбрання – тіло з землі, води, вогню і такого іншого. Вирушаючи на трансцендентні планети, треба змінити як грубе, так і тонке тіло, бо досягти духовного неба можна тільки в цілковито духовному тілі. Це перевдягання відбувається саме собою під час смерті, якщо ми того забажаємо. Багават гіта підтверджує – що істота отримує наступне матеріальне тіло відповідно до своїх бажань під час виходу з тіла. Бажання, яке живе у її розумі, переносить її до відповідного середовища, як оце вітер переносить запахи. На жаль, тих, хто не практикує йоги, грубих матеріалістів, що все життя намагаються задовольняти чуття, цілковито приголомшує розлад тілесних та розумових функцій під час смерті. Ці слуги грубих чуттів, обтяжені важливими задумами, бажаннями та зв'язками, які їх хвилювали за життя, прагнуть речей, що розходяться з їхніми інтересами. І тому безглуздо народжуються в нових тілах, які тільки помножують їхні матеріальні страждання. Отже, вкрай потрібно виховувати розум та інтелект, щоб під час смерті можна було свідомо забажати гідного тіла на цій чи на якійсь іншій матеріальній або й на транседентній планеті. Цивілізація, яка не дбає про поступ безсмертної душі, просто створює умови для тваринного життя в невіглості. Велике безглуздя думати, що всі душі, залишивши тіло, потрапляють до одного місця. Після смерті душа потрапляє або туди, куди бажала потрапити вмираючи, або туди, куди її змушують піти з огляду на її вчинки в прожитому житті. Різниця між матеріалістом і йогом полягає в тому, що матеріаліст неспроможний визначити собі наступного тіла, тим часом як йог здатний свідомо обрати собі підхоже тіло, в якому можна насолоджуватись на вищих планетах. Протягом життя грубий матеріаліст, що тільки й думає, як потішити чуття, цілий день заробляє на прожиток своєї сім'ї, а вночі або марнує енергію на статеву втіху, або лягає спати, обмірковуючи все зроблене за день. Так і триває одноманітне життя матеріаліста. Хоча звуться матеріалісти по-різному, бізнесмени, адвокати, політики, професори, судді, вантажники, злодюшки, робітники і так далі, всі вони одне що їдять, сплять, бояться та задовольняють чуття більше нічого. Так вони гайнують цінне життя на гонитву за розкішю і нехтують нагодою, пізнавши дух досягти досконалості. Однак йоги, Намагаються зробити своє життя досконалим. І тому Бхагавадгіта радить кожному стати йогом. Йога – це метод, що дає змогу зв'язати душу з Господом у служінні йому. Щоб практикувати цю йогу, немає потреби змінювати своє суспільне становище. Але що конче потрібно – це прийняти керівництво наставника. Як уже описано, йог здатний без жодних механічних засобів, подорожувати де завгодно. Це вдається йому через те, що він вміє зливати розум та інтелект із життєвим повітрям, що циркулює в тілі і, оволодів мистецтвом, керувати диханням. Завдяки цьому він вміє змішувати це життєве повітря з потоками повітря, що кружляють Всесвітом поза його тілом. Користаючись потоками цього всесвітнього повітря, Йог може дістатися будь-якої планети, де він отримує придатне для життя в атмосфері даної планети тіло. Цей процес можна пояснити на прикладі трансляції радіопередач. Звукові хвилі, вийшовши з радіопередавача якоїсь певної станції, можуть за якісь долі секунди досягти другого кінця Землі. Але звукова вібрація виникає в небі ефірі, тоді як Розум тонший за небове ефір, як уже пояснено, а інтелект тонший за розум. Дух ще тонший за інтелект і має природу цілковито відмінну від матерії. Тому нам важко навіть уявити швидкість, з якою духовна душа може пересуватись у всесвітньому просторі. Щоб досягнути влади над тонкими стихіями, як оце розум, інтелект та дух, потрібне відповідне виховання, відповідний спосіб життя. І відповідне спілкування. Це виховання складають щирі молитви, віддане служіння, досягнення містичної досконалості і повна зануреність у діяльність душі та наддуші. Грубому матеріалістові, хоч би він був філософ емпірик, вчений, психолог чи хто завгодно, несила досягти в цьому успіху сліпими зусиллями та велимовністю. Матеріалісти, які здійснюють яг'ї, великі житопринесення, порівняно ліпші за грубших матеріалістів, які не знають нічого вищого за лабораторії та пробірки. Прогресивні матеріалісти, що приносять жертви, можуть досягти вогненої планети Вайшванара, схожої на Сонце. На цій планеті, що розміщена на шляху до Брамалоки, найвищої планети Всесвіту, такий прогресивний матеріаліст має змогу звільнитись від залишків гріховної скверни. Очистившись, такий матеріаліст може піднятися до орбіти полярної зірки Друвалоки. Всередині її орбіти, що зветься Шишумара чакра розміщені Адіт'я-Локи і планета Вайкунта цього Всесвіту. Очистившись, матеріаліст, який приніс багато жертв Пройшов суворі аскези і роздав у милостиню більшу частину своїх статків, може досягти таких планет, як Друвалока. Якщо він стане там ще праведнішим, він може піднятись вище і, пройшовши пуповиною по Всесвіту, досягти планет Магарлока, де живуть такі мудреці, як Брігумуні. На Махарлоці можна пережити навіть часткове знищення Всесвіту. Воно починається, коли Ананта Дева, що лежить в найнижчій частині Всесвіту, створює велетенський вогонь. Жар його полум'я сягає навіть Махарлоки. І тоді її жителі перебираються на Брамалоку. Брамалока існує протягом двох парартх. Жителі Брамалоки літають літаками, кількість яких не влягає під рахункам, і механізм дії яких спирається не на янтри – машинну техніку, а на мантри – психічну силу. Жителі Брамолоки мають розум та інтелект і тому відчувають щастя і смуток. Але там нікого не турбує старість, смерть, страх чи горе. Однак вони співчувають стражданням живих істот, що горять у вогні всесвітньої заглади. Жителі Брамолоки не мають грубих матеріальних тіл, які треба залишати під час смерті. Вони трансформують свої тонкі тіла в духовні і входять в духовне небо. Жителі Брамалоки можуть досягти досконалості трьома способами. Праведники, що досягли Брамалоки завдяки добродійності, стають після відродження Брами правителями всіляких планет. Ті, хто поклонявся Гарбу Дагаша і Вішну, звільнюються разом із Брамою а чисті віддані Бога особи одразу ж протинають всесвітню оболонку і входять у духовне небо. Незліченні Всесвіти скупчені в пінні згустки, тому лише деякі з них омиває вода причинового океану. Збуджена поглядом Карану та Кашаєвішну, матеріальна природа породжує стихії елементів, яких загалом вісім, і які розвиваються з тоншого до грубшого. Частина матерії розвивається в его, частина его розвивається в небо, його частина в повітря, його частина у вогонь, його частина у воду, а її частина у землю. Так створюється об'єм Всесвіту, діаметр якого понад 6 мільйонів кілометрів. Бог, який бажає крок за кроком прийти до звільнення – Повинен прорватися крізь усі всесвітні оболонки, включно з оболонками тонкої матерії у формі трьох якісних станів. Той, кому це вдалося, уже ніколи не мусить повертатись до цього смертного світу. Як вказує Шукадева Госвамі, наведений опис матеріального та духовного небес не є ні уявний, ні утопічний. Ведичні гімни викладають дійсні факти, і ці гімни Господь Ваасудева відкрив Господу Брамі, коли той його задовольнив. Досконалості у своєму житті може досягти лише той, хто отримав чітке розуміння Вайкунте і Верховного Бога. Треба завжди думати про Верховного Бога особу і розповідати про нього. Адже це радить і Багават-гіта, і Багавата Пурана два достовірні коментарі до Вед. Господь читання зробив ці всі теми зрозумілішими і доступнішими для занепалих людей цієї епохи. Отож, Шрі читання Чрітамрита розкриває їх, щоб усі зацікавлені могли без труднощів у них розібратись. 23. У Мадхурі та двараці Господь Кришна проявляє свої поширення Поширившись у четверні форми, він втішається всілякими розвагами. 4. Ваосудева, Санкришана, Прадюмна та Аніруда – це первісні четверні форми, з яких походять усі інші четверні форми. Усі вони чисто трансцендентні. 25. Тільки в цих трьох місцях – Дварака, Матхура і Кокула – вічно грайливий Господь Крішна – розважається нескінченними іграми зі своїми особистими супутниками. 26. На планетах Вайкунти, в духовному небі, Господь проявляється в постаті Нараяни і розважається різноманітними іграми. 27-28. У тілі Крішни Господь має тільки дві руки, а в тілі Господа Нараяни – чотири. Господь райна тримає мушлю, диск, булаву та лотос і пишається великим багатством. Його лотосовим стопам слугують енергії Шрі, Бху та Ніла. Шрі, Бху, Ніла. Пояснення. Розлоги описи енергії Шрі, Бху та Ніла можна знайти у літературі вайшнавів, шкіл Рамануджі та Мадви. В Бенгалії енергію Ніла іноді називають Ліла. Ці три енергії прислуговують чотирирукому Нараїні на вайкунці. Прапаннамрита, Писання Шрісампрадаї, описує, як троє альварів Бута-йоги, Сара-йогі та Бранта-йоги у селищі Гегалі навіч побачили Нараїну в домі Брамани, в якого зупинились. Ось як там змальований Нараїна. Вони побачили лотосового господа Вішну, верховного бога особу, що височів на гаруді, пригортаючи до грудей Лакшмі, богиню процвітання. Він був схожий на синю хмару, осяяну з палахами блискавок, а в двох руках із чотирьох він тримав мушлю та диск. Його руки сягали аж до колін, і всі його чудові члени були намащені сандаловою пастою і прикрашені блискучими оздобами. Він був вбраний у жовті шати – а у бабічнього стояли його енергії, бумі та ніла. У Ситопанишаді є така згадка за енергії Шри, і ніла. Мхалакшмирдейві шасья бінна бінна рупа чейтана чейтанатміка садейві тривіда баваті шактятмана іча шакті крия шакті сакшат чактірити іча шакті стривіда баваті шри бхумі ніла адміка Магалакшмі, верховна енергія Господа, виявляє себе по-різному. Вона розділяється на енергії матеріальну та духовну. І в обох аспектах виконує функції енергії бажання, твірної енергії та внутрішньої енергії. Енергія бажання розділяється ще на три енергії, а саме на Шрі, Бху та Ніла. Мадвачар'я у своєму коментарі до Багават-гіти 4.6, цитуючи явлені писання, зазначає, що мати, матеріальна природа, яку сприймають як ілюзорну енергію, дургу, має три окремі аспекти: срі, Бгу та ніла. Ці енергії являють собою похідні енергії Господа Вішну. І тому на тих, хто слабкий у духовному житті, діють як ілюзорна енергія Хоча не кожна енергія має безпосередні стосунки з безмежним Господом, всі вони підпорядковані йому, тому що він повелитель усіх енергій. У Багават Сандарбзі, текст 23, Філа Госамі прабув, пише, «У падма згадано вічно щасливу обитель Верховного Бога, сповнену всіх багатств, серед яких є і енергії Шрі, Бху та Ніла. Магасамхіта, обговорюючи трансцендентне ім'я та тіло Бога, також згадує дургу як енергію над душі, пов'язану з живими істотами. Внутрішня енергія проявляє свою діяльність у сфері особистих діянь Господа, а матеріальна енергія проявляє три гуни. Наводячи ще іншу цитату з'явлених писань. Шіла Джива Госаме з'ясовує, що Шрі це енергія Верховного Бога, яка підтримує космічний прояв, Бгу – це енергія, яка створює космічний прояв, а Ніла-дурга це енергія, яка творіння знищує. Діяльність усіх цих енергій пов'язана з живими істотами, тому вони мають загальну назву Джива Мая. 29. Хоча єдине властиве йому заняття – це розважатись. З безпричинної милості він робить для впалих душ одну річ. 30. Він рятує впалі живі істоти, пропонуючи їм звільнення чотирьох різновидів – Салокя, Саміпя, Саршті та Сарупя. Пояснення. Є дві категорії звільнених душ – ті, що звільнились з ласки Господа, і ті, що звільнились власними зусиллями. Тих, хто здобуває звільнення власними зусиллями, називають імперсоналістами. Вони зливаються з сліпучим сяйвом Господа, Брамаджоті. Натомість відданим, що заслуговують звільнення, відданим служінням, Господь пропонує чотири різновиди звільнення. Салокя – становище рівне становищу Господа, саміп'я – постійне спілкування з Господом, саршті – багатства рівні Господнім і саруп'я. Зовнішність, як у Господа. 31. Ті, хто досягли звільнення Брама Юджія, не можуть увійти на Вайкунту. Вони живуть за межами планет Вайкунти. 32. Поза планетами Вайкунти розливається яскраве сяйво, складене з сліпучих променів тіла Господа Кришни. 33. Ця область має назву Сідгалока і розміщена вона поза матеріальною природою. Сутність її духовна, але їй бракує духовного розмаїття. 34. Її можна порівняти до однорідного сяєва навколо сонця. Проте всередині сонця є колісниці, коні та інші багатства бога сонця. Пояснення. Парав'йома, область обителі Кришни, що поза планетами Вайкунти, являє собою Сліпуче сяйво, яке випромінює тіло Кришни. Це сяйво називають брамаджоті. Трансцендентну область сяйва називають також сідгалока або брамалока. Коли імперсоналісти досягають звільнення, вони зливаються із сяйвом брамалоки. Ця трансцендентна область, поза сумнівом, духовна, але в ній немає ніякої духовної діяльності чи розмаїття. Її порівнюють до сонячного проміння, за яким криється сонячна куля багата всілякого розмаїття. 35. Камат двишат баят снейгат, ятха, бактиєш варемана, авешята аггамгітва, багавастатгатимгатага Господньої обителі, яку досягають відданістю Господові. Багато хто досягнув, покинувши гріховну діяльність і зануривши розум у думки про Господа під впливом хіті, заздрості, страху чи прив'язаності. Пояснення. Як осяйне сонце своїми могутніми променями здатне очистити будь-яку скверну, так цілковито духовний богособа насилі очистити від будь-яких матеріальних якостей кожного, кого він приваблює. Навіть якщо хтось приваблюється до Верховного Бога через матеріальну хіть, з Господньої милості ця привабленість перетворюється в духовну любов до Бога. Так само, якщо хтось відчуває страх перед Господом чи ворожість до нього, його теж очищує духовна привабленість до Господа. Хоча Бог великий, а жива істота мала, обоє вони духовні індивідуальності. Тому щойно між ними внаслідок вияву свободу вибору живої істоти виникають якісь взаємини, велика духовна істота приваблює крихітну живу істоту і таким чином цілковито звільняє її від пут матерії. Даний вірш узято із Шимадбагватам 7.1.30. 36 yad arinam priyanam cha prapyam ekam evaditam tad brahma krishna yur aikyat kiranar kopamadjushu коли йдеться про те, що ненависники Господа і його віддані досягають однакового призначення це вказує на принципову єдність брамана і Господа Кришні це можна пояснити на прикладі Сонця і Сонячного сяйва. порівнявши Браман до Сонячного сяйва, а самого Кришну – до Сонця. Цей вірш походить із Бхакті Расамріта Сінду 1.2.278 Шілорупа Госамі. Цю саму тему Шілорупа Госамі докладніше обговорює у Лакгубагаватамриті Пурва 5.41. Там він посилається на Вішну Пурану, 4, 15, 1, в якій Майтрея Моні запитує Парашару щодо Джаї та віджай. Майтрея Муні поцікавився, чому Хіраніка Шіпу не досяг звільнення, хоча й став у наступному житті раваною і втішався більшим матеріальним щастям, ніж півбоги. А ставши Шишупалою, який ганив Крішну, він після загибелі звільнився і злився з тілом Господа Крішни. Парашара відповів, що Хіраніка Шепу не визнав Господа Нересім Хадеву за Господа вішну. Він подумав, що Нерісім це якась жива істота, що набула такої визначної сили всілякою праведною діяльністю. Охоплений пристрастю, він вирішив, що Господь Нересімхадева звичайна жива істота і не збагнув божественної природи його тіла. Однак, загинувши від рук господа Нарісі у наступному житті він став Раваною, що володів безмежними багатствами. Як Равана, втішаючись безмежними матеріальними насолодами, він не зміг розпізнати в Господі Рамі Бога особу. Тому навіть загинувши від Раменої руки, він таки не досягнув Саюджі злиття з Господнім тілом. Бувши в тілі Равани, він надто привабився до Раменої дружини – Джанакі, і завдяки тому зумів побачити господа Раму. Але Равана не зрозумів, що господь Рама – це втілення, і натомість визнав його за звичайну живу істоту. Однак, загинувши від Раменої руки, він отримав сприятливу нагоду народитись як Шішупала, який володів таким величезним багатством, що навіть міг вважати себе суперником Крішни. Хоча Шішупала завжди заздрив Крішні, він часто промовляв ім'я Крішни і повсякчасно думав про чарівний образ Крішни. Так, постійно думаючи про Крішну і говорячи про нього, нехай навіть з ненавистю, він очистився від скверни своєї гріховної діяльності. Коли Шішупала, як ворог, загинув від крішниної Сударшана на чакри, скверна його гріхів уже розтанула в постійному пам'ятованні про Крішну і він досягнув звільнення, злившись із тілом Господа. З цієї історії стає зрозуміло, що навіть той, хто вважає Кришну за ворога і гине від його руки, може звільнитися, злившись із тілом Кришни. Чого ж тоді досягають віддані, що завжди з любов'ю думають про Кришну, як про свого повелителя чи друга? Становище, якого досягають ці віддані, повинно бути ліпшим за Брамалоку, безособистісне сяйво тіла Кришни. Віддані не можуть потрапляти в безособистісне сяйво Брамана, з яким прагнуть злитися імперсоналісти. Віддані дістають місце на Вайкунта-лоці або на Кришна-лоці. У бесіді між Майтреєю Імуні та Парашарою Муні йшлося головно за те, чи сходять віддані, як оце Джая та Віджая, яких прокляли кумари до матеріального світу, що епохи. Пояснюючи Майтреї історію Хіраніка Шіпу, Равани та Шішупали, Парашара не сказав, що ці демони були раніше Джая і Віджая. Він просто описав три їхні послідовні перевтілення. Супутникам верховного бога особи на Вайкунці зовсім не конче приходити епохи, коли сходить Господь, щоб грати роль його ворогів. Падіння Джаї і Віджаї сталося лише Одної окремої епохи Джая і Віджая не приходять як демони щодоби. Вважати, що деякі супутники Господа, щоб стати демонами, падають з вайкунти, що епохи – груба помилка. Верховний богособа має всі нахили, які можна знайти в живої істоти, адже він – головна жива істота. Тому природно, що іноді Господь вішно бажає поборотись як він має нахили творити, насолоджуватись, дружити, мати матір та батька, тощо. Так само він має нахил боротись. Іноді багаті пани та царі тримають борців, з якими вони влаштовують бої розваги. І такі самі бої влаштовує Вішну. Демони, які воюють із верховним богом особою в матеріальному світі, це нерідко його супутники. Коли демонів обмаль, а Господові кортить поборотися, він спонукає когось із своїх супутників на вайкунці зійти і зіграти роль демона. У випадку, коли сказано, що Шишупала злився з тілом Крішни, треба розуміти, що цей Шишупала не був ні Джая, ні Віджая, це був справжній демон. У бригад Багаватамріті Шіла Санатана Госвами пояснює, що коли жива істота зливається із сяйвом Господа, Браманам. Таке звільнення не можна вважати за найвищий успіх у житті, тому що таке звільнення отримували навіть демони, як оце Камса, що прославився різнею браманів та корів. У таке звільнення викликає відразу. Віддані перебувають у справді трансцендентному стані, тоді як невідані забезпечують собі пекельні умови життя. Життя відданого завжди відрізняється від життя демона, і усвідомлення відданого відрізняється від усвідомлення демона як рай від пекла. Демонам властиво відчувати злобу проти відданих і вбивати браманів та курів. Тому для демонів злитись із сяйвом брамана можливо і велика слава, але для відданих це пекло. Життєва мета відданого – розвинути досконалу любов до Верховного Бога особи. Ті, хто прагне злитися з сяйвом брамана так само бритків в своїх бажаннях, як демони. Віддані, що прагнуть спілкуватися з Верховним Господом і виконувати трансцендентне любовне служіння йому, набагато за них вищі. 37. Отже, в духовному небі відбуваються різноманітні розваги духовної енергії. Поза планетами Вайкунти пломеніє безособистісне сяйво. 38. Безособистісне сяйво Брамана – це світлосяйні промені Господа і нічого більше. В нього вливаються ті, хто гідні отримати звільнення Саюджа. 39. Сідалокастутамаса пареят тревасантигі, сіда брамасуке магнашчагарина гатага. Поза областю невігластва матеріальним космічним проявом лежить царство Сідгалоки. Там перебувають сідги, занурені в блаженство усвідомлення Брамана. Також цього царства досягають демони, яких убив Господь. Пояснення. «Тамас» означає «темрява» – матеріальний світ, занурений у темряву, тоді як поза його межами сяє світло. Це означає, що той, хто вийде за межі матеріального середовища, потрапить до світлосяйного духовного неба, безособистісне сяйво якого іменують Сіддгалокою. У це сяйво Брамана входять філософи Майаваді, що прагнуть злитися з тілом верховного богоусоби а також демони, яких вбиває Крішна, наприклад, Камса та Шішупала. Йоги, що зливаються з Господом, медитуючи за методом Йоги Патанджалі, теж входять до сідалоки. Цей вірш узято з Браманда Пурани. 40. У цьому духовному небі з чотирьох сторін Нарайани перебувають вторинні поширення, четверних поширень дварки. Пояснення. У духовному небі проявляється Друге поширення четверних форм Двараки в обителі Крішни. Серед цих форм досконало духовних і незабруднених матеріальними якостями Шрі Баладева представлений у подобі Мага-Санкаршани. Життєдіяльність духовного неба проходить у чистому духовному бутті під впливом внутрішньої енергії. Ця діяльність виявляється в шістьох трансцендентних достоїнствах – проявах Мага-Санкаршани. Мага Санкаршана являє собою верховне джерело і мету діяльності всіх живих істот. Духовні іскри, що їх називають живими істотами, належать до межової енергії – джіва-шакті, але підпадають під вплив матеріальної енергії. Ці іскорки стикаються із внутрішньою і зовнішньою енергіями Господа, і саме тому їх називають частками межової енергії. Аналізуючи четверні поширення абсолютного бога особи, Ваасу Дево, Санкаршану, Прад'юмну та Аніруду, імперсоналісти на чолі з Шіпадою Шанкарачарією витлумачили афоризми Веданта Сутри так, щоб вони узгоджувалися з ідеями школи імперсоналізму. Але Сіла Рупа Госфами, що очолював шість госвамі Вріндавани, Розкриваючи глибинний смисл цих афоризмів, належно спростував твердження імперсоналістів у Лагу Бхагаватамриті – природному коментарі на афоризми Веданта Сутри. Як описано в Падмапурані, яку Шіларупа Госамі цитує в Лагу Бхагаватамриті, в духовному небі є чотири Сторони, що відповідають сходу, заходу, півночі та півдню, і в них перебувають Васудева, Санкаршана, Аніруда і Прад'юмна. Такі самі господні прояви розміщуються в чотирьох сторонах матеріального неба. Падма також описує Ведаваті Пуру – те місце духовного світу, в якому живе Васудева. Санкаршана живе на вішну лоці, що розмішана понад Саттялокою Мага Санкаршана це інше ім'я Санкршани. Прадюмна живе у Дваракапурі, а Аніруда лежить на вічному ложі, яке утворює Шеша. Його називають ще Ананта-Шайя на острові Шведадвіпа в Молочному океані. 41. Це друге четверне поширення складають Васудева, Санкршана, Прадюмна та Аніруда. Вони всі чисто трансцендентні. Пояснення. Коментуючи 42-й афоризм другої глави другої Канди Веданта Сутри «Утпаттясамбаваат» Шіпат Шанкрачаря дав облудне тлумачення природи четверного поширення Чатурв'юги. У віршах від 41-го по 47-й цієї глави Шічитання Чарітамрити Ші Госамі спростовує облудні докази Шріпади Шанкрачарії якими той намагається заперечити існування особистісного аспекту абсолютної істини. Верховний богоособа-абсолютна істина відмінний від будь-яких матеріальних об'єктів, які пізнають методом дослідів та чуттєвого сприйняття. Цю істину пояснює Господу Шиві сам Нараяна, як то зафіксовано у Нарада Панчараторі. Однак Шанкарачар'я втілення шиви з наказу на райни свого поведителя повинен був завести в оману моністів, прихильників остаточного зникнення особи. У світі зумовленості всі живі істоти мають чотири основні вади, одна з яких – схильність обдурювати. Найвищою мірою цю схильність обдурювати проявив Шанкарачар'я, аби збити спуття моністів. Насправді, зумовлена душа не здатна силою умоглядних роздумів усвідомити опис четверних поширень у ведичній літературі. Тому ці поширення треба визнати за такі, якими їх описано. Веди по праву настільки авторитетні, що навіть якщо людина чогось не може охопити своїми обмеженими силами, їй треба визнати слова «вед» і не створювати власних тлумачень на догоду своєму недосконалому розумінню. Проте в Шаріра Кабаші Шанкарачар'я ще більше поглиблює непорозуміння муністів. Буття четверних поширень – духовне. І пізнати його можна тільки в стані васудева сатви, шудасатви, тобто нічим зумовленого добра, яке відзначає того, хто цілковито занурився в усвідомлення васудеви. Четверні поширення в усій повноті посідають усі шість щедрот Верховного Богоособи і сповна насолоджується внутрішньою енергією. Вважати, що абсолютний богоособа – злидар, чи що йому бракує енергії, тобто гадати, що він безсилий – просто ницьо. Така ницість стала ремеслом зумовленої душі, дедалі отупляючи її. Той, хто не може розрізнити духовний світ і матеріальний, не володіє якостями потрібними, щоб аналізувати чи пізнавати становище трансцендентних четверних поширень. У коментарі до веданта Сутри 2.2.42.45 його святість Шіпат Шанкарачаря зробив саме таку зухвалу спробу довести, що в духовному світі цих четверних поширень не існує. Шанкарачаря каже – Сутра 42, що віддані гадають, Верховний Богособа Срі Кришна єдиний, вільний від матеріальних якостей і посідає трансцендентне тіло, повне блаженства і вічного буття. Він найвища мета відданих. І вони гадають, що Верховний Богособа поширюється ще в чотири трансцендентні форми Васудеву, Санкаршану, Прадюмну і Аніруду. З Васудеви первинного поширення походить Санкаршана. З нього – Прадюмна, а з Прадюмни – Аніруда, саме в такому порядку. Васу Деву називають також Параматма, Санкаршану – Джіва, жива істота, Прадюмну – Розум, а Аніруду – Аганкара, оманне – Его. Серед цих поширень Васу Деву вважають за джерело матеріальної природи. Отже, веде Шанкарачаря, Санкаршану, Прадюмну і Аніруду слід вважати за породження цієї первинної причини. Великі душі тримаються думки, що Нараяна, відомий також як параматма над душа, існує поза матеріальною природою, із чим згідна вся ведична література. Майя-Ваді теж погоджується, що Нараяна може поширюватись у різноманітні форми. Шанкара запевняє, що не збирається заперечувати цю частину переконань відданих. Але він не може погодитися з уявленням про те, що Санкаршана походить із Васудеви, Прадюмна походить із Санкаршани, а Аніруда походить із Прадюмни. Бо якщо визнати, що Санкаршана представляє живих істот, створених із тіла Васудеви, то тим самим живі істоти треба було б вважати невічними. Вважають, що живі істоти, щоб зрештою досягнути Верховного, верховного Господа – Повинні звільнитись від матеріальної скверни, тривалий час поклоняючись у храмі верховному Богові особі, читаючи ведичну літературу, практикуючи йогу і роблячи праведні вчинки. Але якби живі істоти виникали якогось моменту з матеріальної природи, вони були б невічні і не мали б надії звільнитись і досягти товариства Верховного Бога особи. Якщо немає причини, немає і наслідків. У другій главі Другої Кханди Веданта Сутри Ачарія Веда В'яса також спростував ідею про те, що живі істоти колись народились. А що живі істоти не створено, вони мають бути вічні. Шанкар Ачар'я каже, Сутра 43, Віддані гадають, що Прадюмна, який, мовляв, представляє чуття, постав із Санкаршани, який, як вважають, представляє живих істот. Але неможливо зустріти, щоб особа породжувала чуття. Також віддані кажуть, що спрадюмний постав Аніруда, який, як вважають, представляє его. Але, провадить Шанкарачаря, якщо віддані не продемонструють, як его і засоби пізнання можуть постати з особи, таке пояснення Веданта Сутри неприйнятне, тому що більше ніхто з філософів так ці Сутри не пояснює. Шанкарачаря каже також, сутра 44, що не може погодитись із твердженням відених про те, що Санкрашана Прадюмна і Аніруда володіють такою самою могутністю, як абсолютний богособа, сповнений шести щедрот знання, багатства, сили, слави, краси та зреченості, і не заплямований народженням у якийсь певний момент часу. Навіть якщо вони довершені поширення. Їх плямує факт народження. Васудева, Санкаршана, Прадюмна і Аніруда окремі особи не можуть бути чимось єдиним. Тому якщо їх визнати за абсолютних, довершених і рівних, це означало б, що існує багато богів осіб. Але немає потреби вважати, що існує багато богів осіб, бо визнати існування одного, всемогутнього Бога достатньо, щоб пояснити все. Якщо Визнати існування більш як одного Бога – це розходитиметься ствердженням про те, що Васудева, абсолютний Бог-особа – один і іншого немає. І навіть якщо пристати на те, що всі четверні поширення Верховного Бога тотожні, ми були б змушені погодитись із нелогічним висновком, що хтось із них невічний. Якщо не визнати, що між, що між цими особами є певні відмінності – то безглуздо обстоювати, що санкаршана – це поширення васудеви, прадюмна – поширення санкаршани, а аніруда – поширення прадюмни. Між причиною і наслідком повинна бути якась різниця. Наприклад, горщик відрізняється від глини, з якої зроблений, і тому глину можна визнати за причину, а горщик – за наслідок. Без певної відмінності, безглуздо розрізняти причину та наслідок. Мало того, послідовники засад Панчаратри обстоюють, що Васудева, Санкаршана, Прад'юмна та Аніруда ніяк не відрізняються знанням чи якостями. Віддані вважають ці всі поширення за єдину сутність. Але чому вони обмежують єдність цими чотирма поширеннями? Зрозуміло, що єдність не слід цим обмежувати, бо, як вказують усі шруті та смриті, всі живі істоти від брами до крихітної мурахи – суть поширення ва Шанкарачарі каже також, сутра 45, віддані послідовники панчератри проголошують, що якості Бога і сам Бог, володар цих якостей, становлять одне й те саме. Але як школа Багавати може довести, що шість щедрот, мудрість, багатство, сила, слава, краса та зреченість тотожні з Господом Васудевою? Це неможливо. У Лагу Багаватамріті пурва 565 193 Шелерупа Госамі спростовує ці закиди шипади Шанкарачарії поглядам відданих. На природу четверного поширення Васудеви, Санкарашани, Прадюмни та Аніруди. Рупок самі каже, що ці чотири поширення нарайне перебувають у духовному небі, де вони мають назву Магаваста. Серед цих поширень васудеві поклоняються, медитуючи на нього в своєму серці, тому що він панів небожестого серця, як пояснено в Шиман 4.3.23. Санкаршана, друге поширення, це особисте поширення Васу Деви, проявлене для розваг. Санкаршана вмістище всіх живих істот, і тому його іноді іменують Джіва. Санкаршана перевершує красою безліч повних місяців, що лють променисте світло. Йому поклоняються як началові его. Він наділяє Ананда Деву всіма енергіями підтримувати світ. Крім того, для знищення Всесвіту він проявляється як наддуша в серцях Рудри, Адгарми, у безбожності, Сарп, змій, Антаки, Ямараджі, повелителя смерті, і демонів. Прадюмна, третій прояв, постає із Санкаршани. Ті, хто вирізняється інтелектом, поклоняються цьому поширенню Санкаршани, Прадюмні, як началові інтелекту. В Ілаврі та Варші Богиня Процвітання постійно оспівує славу Прадюмни і служить йому з великою відданістю. Його тіло іноді виглядає золотим, а іноді синім, як нові налиті дощем мусонні хмари. Він – джерело матеріального творіння, і силою творчого начала наділяє Копідона теж він. Лише з його волі виникає завзяття, з яким усі люди, півбоги та інші живі істоти – Продовжують рід. Аніруда, четвертий з четверного поширення, це той, кому великі мудреці та знавці людських душ поклоняються як началові розуму. Його тіло синім кольором скидається на грозову хмару. Він піклується про підтримання проявленого космосу і являє собою наддушу Дгарми, божества релігійності, Ману, прародителів людства, і Деват, півбогів. Мокшадгарма, одне з ведичних писань, називає прад'юмну божеством стихії розуму, а аніруду – божеством стихії его, але панчаратра-тантри цілковито підтримують опис четверного поширення, який дає Шіла Рупа Госвамі. У Лагобагаватамріті, Курва 5.86-100, вичерпно з'ясовано природу незбагненних енергій верховного бога особи. Спростовуючи докази Шанкарачарі, Магаварага Пурана проголошує. Сарвеніття сасватася дегастасяпарана ханопада нарагіта найва пракритиджа квати квачід. Усі різноманітні поширення Бога особи трансцендентні і вічні, і всі вони періодично сходять у всі Всесвіти матеріального творіння. Їхні тіла, що складаються з вічності, блаженства і знання. Незнищенні. Для них неможливий розклад, адже вони не є утвори матеріального світу. Їхні тіла – це сконденсоване духовне буття, завжди сповнене всіх духовних якостей і вільне від бруду матерії. Збігається з цими словами і опис у Нарада Панчаратрі. рупа Несхибний Бог-особа на силі по-різному проявляти своє тіло відповідно до того, як йому поклоняються. Як оце коштовний камінь Вайдур'я переливається синією, жовтою та іншими барвами. Кожне втілення чимось відрізняється від решти. Це можливо завдяки незбагненній енергії Господа, силою якої він може одночасно проявляти себе як єдиний, як різні часткові форми та як джерело цих часткових форм. Для незбагненних енергій Господа немає нічого неможливого. Кришна один і іншого немає, але Він проявляється в різних тілах, як вказує Нарада у десятій пісні Шимадбагватам. Читрамбатай декена вапуша югапат притхак Гріхешу Двішта Сагасарам, Стрія Ека, Удавагад. Військо дивовижно, що єдиний Крішна одночасно став грізними Крішнами в 16 тисячах палаців, щоб дружити з 16 тисячами царів. Багуа 10.69.2. 10, 69, Падма Порана також пояснює. Сади, вобагуда, бутва, ніргуна порушетама. Екі бгуяпона тереду шори адикрит той самий Богособа Порушоттама, відначальна особа завжди вільна від матеріальних якостей та скверни, на силі проявлятись у різноманітних формах, водночас в одній з них залишаючись лежати в одному місці. У десятій пісні Мат там сказано Яджанті тван майas твам вай бахмур «Мій Господи, хоча ти проявляєшся в різноманітних образах, ти один і іншого немає. Тому чисті віддані зосереджуються на тобі одному і поклоняються тільки тобі». Багаватам 10.47 У Курма-Порані сказано так. «Астулашчана нушчайва стулу нушчайва сарвата аварна сарвата прокта шямо рактантало чанага». Хоча Господь безособистісний, він особа. Хоча він великий, він менший за атом. Хоча він поза барвами, у нього чорнувате тіло та червоні очі. З матеріального погляду ці описи здаються суперечливими. Але якщо усвідомити, що Верховний богособа володіє незбагненними енергіями, стає зрозуміло, що ці всі прояви можуть вічно суміщатись у ньому. За нашого теперішнього стану нам не до снаги усвідомити духовну діяльність та її перебіг. Але попри її незбагненність для зануреного в матеріальну дійсність розуму, нам не слід відкидати ці описи як суперечливі. Хоча це все здається незбагненним, для Абсолюта зовсім не важко погоджувати в собі всі суперечливі елементи. Шімад Багватам засвідчує це в шостій пісні. Багватам 6.9.34.37 Господи, всі Твої транседентні ігри та розваги здаються незбагненними, тому що не вміщаються в думки причинно-наслідкових зв'язків матеріальної думки. Ти здатний робити що завгодно, не вдаючись до фізичної дії. Веди кажуть, що абсолютна істина має різноманітні енергії і не мусить нічого робити особисто. Дорогі Господи, ти цілковито вільний від матеріальних якостей. Ти можеш без нічиєї допомоги творити, підтримувати і знищувати весь прояв матеріальних якостей, але вся ця діяльність тебе не змінює. Ти не пожинаєш плодів своєї діяльності, на відміну від звичайних істот, демонів та півбогів, що мусять страждати або насолоджуватись наслідком своїх вчинків у матеріальному світі. Тебе не заторкують наслідки твоєї діяльності, і ти вічно сповнений духовної енергії. Нам важко це осягнути до кінця. Твої шість багатств безмежні, і тому нікому не злічити твоїх транседентних якостей. Філософи та мислителі – губляться в суперечливих явищах фізичного світу і заплутуються в мережеві логічних доказів та суджень. спантеличені грою слів і збентежені розбіжними висновками писань. Вони безсилі наблизитись у своїх теоріях до тебе, владики і повелителя всіх істот, володаря незглибимої величі. Завдяки своїй незбагненній енергії ти зберігаєш свою непричетність до якостей, Цього світу. Ти невловимий для будь-яких матеріальних міркувань і завдяки своєму чистому трансцендентному знанню залишаєшся недосяжний для будь-яких омоглядних методів пізнання. Завдяки твоїй незбагненній енергії в тобі упогоджуються всі суперечності. Іноді тебе вважають за безособистісного, іноді за особу, але ти один. Збентеженій людині линва – Мотузка може видатись якою-небудь змією. Задля таких збентежених людей, які не певні щодо твоєї природи, ти створюєш усілякі філософії, що відповідають їхньому спантеличеному стану. Ми повинні завжди пам'ятати про відмінність між діяльністю духовною та матеріальною. Верховний Господь, чистий дух, і тому спроможне зробити що завгодно без сторонньої допомоги. В матеріальному світі, якщо ми хочемо зробити горщик, ми потребуємо глини, верстата і гончаря. Але ми не повинні поширювати свої матеріальні уявлення на діяльність Верховного Господа. Він насилі що завгодно створити в одну мить, незважаючи на брак умов, які нам здаються конче потрібними для цього. Коли Господь втілюється з якоюсь певною метою, це не означає, що Він нездатний досягти свого, не з'являючись. Він може зробити все, просто побажавши цього, але з безпричинної милості приходить і ставить себе в залежність від своїх відданих. Він поводиться, як син Яшода, мати, не тому, що залежить від її опіки, а тому що бажає виявити свою безпричинну милість. Коли він приходить, щоб захистити своїх відданих, він приймає для них пов'язані з цим труднощі та випробовування. У Багавадгіті сказано, що Господь до всіх живих істот ставиться однаково і нікого не має за ворога чи за друга, але до відданого, який постійно думає про нього, з любов'ю, він відчуває особливу прихильність. З цього випливає, що до трансцендентних якостей Господа належить як безсторонність, так і вибіркова прихильність, які проте упогоджує його незбагненна енергія. Господь – це парабраман, джерело безособистісного брамана, всепронизуючого аспекту безсторонності. Однак в Особистісному аспекті Господь володіє всіма трансцендентними багатствами і виявляє вибіркову прихильність до відданих. Бог проявляє і вибіркову прихильність, і безсторонність, і всі інші якості, бо якби їх не було в ньому, їх би не було і в творінні. Бог вміщує в собі все суще, тому в ньому, як в абсолюті, все досконало суміщається. У відносному світі такі якості проявляються спотворено і тому недвоєстість переломлюється в нашому сприйнятті як відразлива двоїстість. Перебіг життя в царині духу неможливо пояснити засобами логіки. І тому Господа іноді називають недосяжним для нашого розуміння. Але якщо просто визнати, що Господь незбагненний, то можна побачити, як у ньому гармонійно поєднується все. Невідані, нездатні зрозуміти незбагненної енергії Господа, і для них сказано, що Господа не охопити звичайними засобами опису. Цю істину підтверджує автор Брамасутр. Верховний богособа незбагненний для звичайної людини, і зрозуміти його можна тільки за допомогою ведичних писань. Скандапурана каже те саме. Ачінтях калує бхава на танстарке на йоджаєт з приводу тем, які звичайній людині не збагнути, сперечатись не слід. Дивовижні якості ми подибуємо навіть у матеріальних речах, як от коштовні камені та ліки. Часто їхні властивості важко витлумачити. Тому якщо не визнати незбагненної могутності за верховним Богом особою, ми не зможемо обґрунтувати його верховне остановище велич Господа вважають незглибимою саме через його незбагненну могутність. Невігластво і словоблуддя серед людей дуже поширені, але вони не допомагають зрозуміти незбагненних енергій Верховного Бога особи. Доки ми будемо триматись за своє невігластво і гру словами, ми не визнаємо досконалості шести багатств Верховного Господа. Наприклад, одне з багатств Верховного Господа – це довершене знання. Тому як можна вбачати в ньому якесь незнання? Ведичні повчання і розсудливі міркування доводять, в тому, що Господь підтримує космічний прояв і водночас залишається байдужим до нього, немає жодної суперечності, адже Господь володіє незбагненними енергіями. Людині, в якої з думки не йдуть змії, мотузка вважається змією. І так само людина, яка спантеличена матеріальними якостями і не має знання про Абсолют, бачить верховного бога собу через призму своїх ілюзій. Дехто може заперечити, мовляв, Абсолют хибував би на двоїстість, якби він був одночасно всеохопна свідомість, Браман, і богособа, сповнений шести багатств, багалан. Цей аргумент спростовує сутра, сарупа дваям і кшяте, проголошуючи, що попри зовнішнє враження, в абсолюті не може бути двоїстості, тому що він один у всьому розмаїтті проявів. Якщо зрозуміти, що всі свої Різноманітні розваги Абсолют проявляє силою своїх енергій, це одразу ж усуває позірну несумісність його незбагненно розбіжних енергій. Шімат 3.4.16. Так описує незбагненну могутність Господа. Кармання Гасяа Баво Бавасяте, Durga Srayot Hari Bayat Palayanam, Kalat Сватман, рате, гір відам іга. Хоча верховному Богові особі не треба нічого робити, він таки діє. Хоча він вічно не народжений, він народжується, хоча він найстрашніший для всіх час, він у страхові перед ворогом втікає з Матгури і ховається в фортеці. І хоча він самодостатній, він одружується з 16 тисячами жінок. Ці розваги здаються вкрай суперечливими і спантеличують навіть наймудріших. Якби ці діяння Господа були проявом ілюзії, мудреці не ламали б над ними голову. Отже, ці діяння в жодному разі не слід брати за уявні. Коли в Господа виникають якісь бажання, його незбагненна енергія, йога-майя, їх задовольняє, влаштовуючи всі ці розваги. Писання, що їх називають панчаратра шастрами, це визнані ведичні писання і їхню достовірність засвідчують великі Ачарі. Ці писання не є плодом діяльності, гун страсті і невігластва. Знавці Вет та вчені Брамани називають їх іноді Сатвата та самхіти. Як зазначає Мокшадарма Дарма 349.68, частина Шанті -парви у Магабараті, Первісний автор цих писань – Нараяна, Верховний Богособа. І проголошують ці писання звільнені мудреці, як ото Нарада чи В'яса, вільні від чотирьох вад з душі. Першим панчаратра Шастри уклав Шрі Нарадамуні. До садвата Самхід самхіт відносять і Шімадбагватам. Ші читання Магапрабу проголосив Шімадбагватам Пуранамамалам, Шімат-багаватам являє собою бездоганну порану. Криводушні коментатори та вчені, які спотворюють зміст панчаратра шастр, відкидаючи їхні приписи, чинять найогидніший злочин. За наших днів такі негідники, вчені навіть Багавад-гіту, яку повідав Крішна, у своїх облудних коментарях витлумачують так, аби довести, ніби Крішни немає. Як Маєваді перекручують панчаратрі кавіді, показано далі. 1. У коментарі до веданта Сутри 2.2.42 Сріпад Шанкарачаря твердить, що Санкаршана – це джіва або звичайна жива істота. Але в жодному ведичному писанні немає згадки про те, щоб хочась якийсь відданий назвав господа Санкаршану звичайною живою істотою. Господь Санкаршана – це несхибне довершене поширення верховного богоособи і належить до категорії вішну. Він існує поза творінням матеріальної природи. Він – відначальне джерело живих істот. У Панішади виголошують "Нітьо Ніттянам, четана Четананам. Він – найвища жива істота з усіх живих істот. Тому він має ім'я Вібгуча найбільший. Він – безпосередня причина космічного прояву і безмежно малих живих істот. Господь Санкаршана – безмежна жива істота, а звичайні живі істоти – безмежно малі. Тому його в жодному разі не слід зараховувати до числа звичайних живих істот, бо це розходилося б з висновком достовірних писань. Живі істоти теж не належать до світу народжені смертей, так запевняють веди, і цього тримаються всі, хто стоїть на засадах писань і належить до ланцюга учнівської послідовності. 2. Відповідаючи на коментар Шанкарачар'ї до Веданта Сутри 2.2.43, слід зауважити, що первинний вішну, з якого походять усі категорії вішну в різних їхніх проявах, це мула санкаршана. Мула означає первинний. Санкаршана це теж вішну але з нього поширюється решта вішну. Це засвідчує Брама Самхіта, 5.46, кажучи, як полум'я, запалене від іншого полум'я, світить і гріє не з первинного. Так само вішну, що походять із Мула Санкаршани, не поступаються первинному вішну. Треба поклонятись верховному Богові особі, Господу Говінді, що в такий спосіб поширює себе. Три. Відповідаючи на пояснення Шанкарачар'ї до 44-ї сутри, можна сказати, що жоден чистий відданий, твердий послідовник засад Панджератри ніколи не погодиться з твердженням, що всі поширення вішну – різні особи. Бо ця ідея цілковито хибна. Навіть Шіпад Шанкарачар'я у коментарі до 42-ї сутри визнає, що богособа природно здатний поширюватись у різні прояви. Отже, його коментар до 44-ї сутри суперечить його ж коментарю до 42-ї сутри. Це хиба властива коментарям Майевай. В одному місці вони кажуть одне, а в іншому протилежне. Такими засобами вони намагаються спростувати вчення школи Багвати, не гребуючи навіть порушенням правил логіки. Потрібно з'ясувати, що хоча школа Багвати визнає четверні поширення на райни, це не означає, що вона визнає Багатьох богів. Віддані прекрасно знають, що абсолютна істина, Верховний Бог особа, один і іншого немає. Вони аж ніяк не пантеїсти, що поклоняються багатьом богам, бо це суперечить ведичним настановам. Віддані цілковито і непохитно вірять, що Нарайна трансцендентний і що він незбагненним чином володіє різноманітними трансцендентними енергіями. Тому ми радимо вченим звернутися за довідкою до Лагу Багаватамрити, Багусамі, де ці ідеї чітко роз'яснено. Шипат Шанкарачаря спробував довести, що Васудева, Санкаршана, Прадюмна та Ніруда поширюються за принципом причинно-наслідкового зв'язку. Він порівняв їх до глини і глиняних горщиків. Однак це вияв цілковитого, Невігластво, адже коли Господь поширюється, в цьому немає причин та наслідків. Курма-порана теж зазначає Дега -дегі -ям Між тілом і душею Верховного Бога особи немає ніякої різниці. Причинно-наслідковий зв'язок чинний в сфері матеріального. Наприклад, можна бачити, що Батькове тіло є причиною синового тіла, але душа не є ні причина, ні наслідок. На духовному рівні немає відмінностей, які відрізняють причину та наслідок. Всі форми верховного богоособи – верховний дух, і тому вони однаковою мірою панують над матеріальною природою. Вони перебувають у четвертому вимірі і являють собою панівні постаті транседентної царини. Їхні поширення вільні від найменшого сліду матеріальної скверни, тому що матеріальні закони не владні над ними. А поза матеріальним світом закону причинно-наслідкового зв'язку не існує. Тому довершені, транседентні, досконалі поширення Верховного Бога особи не можна втиснути в рамки понять причини та наслідку. Доказ цьому – ведична література. Пум пурна мада пурна мідам пурна пурна модачати, пurна ся пунам адаям пурнам ева вершишяти. Бог особа досконалий і довершений. Він абсолютно досконалий і тому все, що походить із нього, якось проявлений світ, також довершене ціле і містить у собі все потрібне для його існування. Все, що походить із довершеного цілого, також цілком довершене. Господь довершене ціле, і тому дарма, що з нього постають незліченні довершені прояви, він залишається довершено повний. Бріга Дараняков Панішада, 5.1 Цілком очевидно, що невіддані грубо спотворюють засади відданого служіння, ставлячи на один рівень космічний прояв, зовнішній аспект вішно, і управителя має верховного богоособу, або його четверне поширення. Рівняти маю і дух, або маю і господа – це ознака безбожності. Космічне творіння, що проявляє форми життя від брами до мурахи – це зовнішній аспект верховного господа. Він обіймає одну чверть господньої енергії, як вказано в Бхагавадгіті – «Екам шейна стітову джагат». Космічний прояв ілюзорної енергії це матеріальна природа, і в ній усе створено з матерії. Тому не слід силувано порівнювати поширення матеріальної природи і чотирв'юхи, четверні поширення Богоособи, що, на жаль, силкуються робити майваді. 4. Відповідаючи на пояснення Шанкарачарі до Веданта Сутри 2.2.45, Лагуба Гаватамріта пурва. 214 так описує транседентні якості та їхню духовну природу. Дехто проголошує, що транседентне повинно бути порожнім, вільним від усіх якостей, бо, мовляв, якості проявляються тільки в матерії і скидаються на минущі мерехтливі міражі. Але з цим не можна погодитись. Верховний богособа – абсолютний, і тому його якості невідмінні від нього. Його форма, ім'я, якості і все інше пов'язане з ним, так само духовне, як і Він. Будь-який прояв якостей абсолютного Бога-особи тотожний йому. Абсолютна істина, Бог-особа – це вмістище всієї насолоди. І тому всі трансцендентні якості, які Він проявляє, також сповнені насолоди. Це підтверджує писання Браматарка де сказано, що Верховний Господь Гарій свої якості визначає сам, тому трансцендентні якості Вішну та його чистих відданих невідмінні від їхніх осіб. У Вішну Пурані до Господа Вішну звернена така молитва. Нехай змилується над нами Верховний Богособа, чиє буття ніколи не забруднюють матеріальні якості. У тій самій Вішнопурані сказано також, що всі якості, які приписують Верховному Господеві, якось знання, багатство, врода, сила та влада, невідмінні від нього. Це підтверджує і Падмапурана. Пояснюючи, коли сказано, що Верховний Господь не має якостей, такі описи слід розуміти як вказівку на те, що він вільний від матеріальних якостей. У першій главі Шимадбагватам 1.16.29 сказано "Дармо захиснику релігійних засад, в особі Крішни вічно проявлені всі шляхетні високі якості. Ці трансцендентні якості прагнуть розвинути також і цілеспрямовані віддані та трансценденталісти». З цього зрозуміло, що Господь Срікришна – трансцендентна форма абсолютного блаженства – це джерело всіх прекрасних трансцендентних якостей і незбагненних енергій. На доказ цьому ми б радили прочитати Шімадбагаватам третю пісню, главу 26, вірші 21, 25, 27 та 28. Аргументи Шанкари спростував також Шріпат Рамануджачаря у Шрібгаші своєму коментарі до Веданта Сутри. Початок цитати. Шріпат Шанкарачаря спробував прирівняти філософію Панчаратр до філософії атеїста Капіли, щоб таким чином довести розбіжність Панчаратр і ведичних настанов. Панчаратри проголошують, що особа джіви, звана Санкаршана постала з васудеви верховної причини всіх причин, що Прадюмна розум постав із Санкаршани і що Аніруда его постав із Прадюмни. Але не можна сказати, що жива істота, діва, народжується, чи що її створено, бо таке твердження розходилося б із словом «вет», як сказано в ката 2.18, для живих істот, як індивідуальних духовних душ, не існує ні народження, ні смерті. Всі ведичні писання проголошують, що живі істоти вічні, тому, коли Санкаршану названо діва, це означає, що він панівне божество живих істот. Аналогічно Прадюмна – панівне божество розуму, а Аніруда – панівне божество его. Сказано, що Прадюмна розум постав із Санкаршани. Але якби Санкаршана був звичайна жива істота, це було б неприйнятним, бо жива істота не може створити розум. Веди стверджують, що все, включно з життям, розумом та чуттями, походить з Верховного Бога особи. Розум ніяк не може виникнути з живої істоти, бо веди засвідчують, що все походить із абсолютної істини Верховного Господа. Санкрашана, Прадюмна та Аніруда володіють всіма силами Абсолютного Бога особи, що узгоджується зі словами явлених писань, які містять незаперечні факти і які ніхто не спроможний спростувати. Тому цих членів четверного поширення аж ніяк не можна вважати за звичайних живих істот. Кожен з них довершене поширення абсолютного верховного Бога. І тому кожен рівний верховному Господу знанням, багатством, енергією, владою, звитяжністю та могутністю. Свідчення панчаратр не можна відкидати. Тільки неосвідчені люди, які не вивчали панчаратр, як годиться, гадають, що в питанні народження або появи живої істоти панчаратри розходяться з шруті. У цьому питанні треба погодитись із присудом Шимадбагватом, який вказує, абсолютний богособа, відомий як Васудева і дуже ласкавий до своїх вірних відданих, поширюється в четверні форми, що підпорядковується йому і водночас всіма сторонами тотожні йому. Паушкара Самхіта зазначає писання, які рекомендують браманам поклонятись четверному поширенню верховного богоособи, називаються агами визнані ведичні писання. Вся вайшнавська література завіряє, що поклонятись цим четверним поширенням все одно що поклонятись верховному богові особі васудеві. Який у своїх різних поширеннях, сповнених шести багатств, може прийняти підношення своїх віданих у формі плодів і їхніх визначених обов'язків, поклоніння поширенням, які Господь проявляє задля своїх розваг, тобто Рисимсі, Рамі, Шеші, Курмі та іншим, приводить людину до поклоніння четвірці Санкаршани. З цього рівня людина переходить до поклоніння Васудеві, Верховному браману. У Паушкара Самхіті сказано, поклоняючись Господеві за всіма приписами, можна досягти верховного Бога особи Ваасудеви. Санкаршану, Прадюмну та Аніруду слід визнати за рівних Господу Ваасудеві, тому що всі вони володіють незбагненною силою і здатні прибирати трансцендентного вигляду Ваасудеви. Санкаршана, Прадюмна та Аніруда ніколи не народжуються, але перед очима чистих відданих можуть втілюватись у різних проявах. Такий висновок усієї ведичної літератури. Те, що Господь своєю незбагненною силою може проявлятись перед своїми відданими, не суперечить вченню Панчаратору. Санкаршана, Прадюмна та Аніруда – це панівні божества, відповідно всіх живих істот, сукупного розуму та сукупного его. А тому називати Санкаршану, Прадюмну та Аніруду джівою, розумом та его аж ніяк не суперечить писанням. Ці терміни позначають даних божеств, якось терміни небо чи світло, іноді позначають абсолютний браман. Писання повністю відкидають ідею про те, що жива істота створена. Парама Самхіта – Розповідає, що матеріальна природа, яку використовують для себе інші, насправді бездіяльна і мінлива. Царина матеріальної природи – це поле діяльності для корисливих трудівників. А що матеріальна царина вічно пов'язана з Верховним Богом-особою, то сама вона також вічна. У всіх самхітах джіву – живу істоту – визнано вічною, а в панчаратрах повністю відкинуто думку про те, що жива істота народжується. Все, що створене, мусить також загинути. Тож, якщо визнати живу істоту народженою, доведеться також визнати, що вона гине. Але видичні писання обстоюють, що жива істота вічна. Отже, не слід вважати, що живу істоту колись створено. На початку Парамасамхіти виразно сказано що постійно змінюється тільки обличчя матеріальної природи. Тож початок, знищення і всі інші терміни цього ряду доречні тільки тоді, коли йдеться за матеріальну природу. Взявши це все до уваги, стає ясно, що твердження Шанкарачар'ї про те, що Санкарашана народжується як джіва, цілковито розходиться зі словами Вет. Наведеними вище доказами – його твердження цілковито спростовано. Щодо цього дуже корисно прочитати коментар Шрідари Свами на Шримад Багватам 3.1.34. Кінець цитати. Докладне спростування аргументів Шанкарачарі, який намагається довести, що Санкарша – надзвичайна жива істота, можна знайти в коментарі Шримад Сударшаначарії до Срібгаші, який називають Срута Пракасіка. Відначальний четверний прояв Кришна, Баладева, Прадюмна та Аніруда поширюється в другу четвірку, що перебуває на планетах Вайкунтах у духовному небі. Отже, четверні поширення в духовному небі являють собою другий прояв первинної четвірки в двародзі. Як уже пояснено, і Васудева, і Санкаршана, і Прадюмна, і Аніруда – це незмінні Трансцендентні довершені поширення Верховного Господа, не пов'язані з матеріальними якостями. Форма Санкаршани в другому четверному поширенні не тільки представляє собою Балараму, а й становить першу причину причинового океану, де спить Карану, Дакаша і Вішну, видихаючи насінини незліченних Всесвітів. У духовному небі діє духовна твірна енергія, звана Шуддгасатва. Це чиста духовна енергія, і вона підтримує всі планети Вайкунти з усією пишнотою явлених там щедрот знання, багатства, звитяги та іншого. У всіх цих діях Шудасатви проявляється могутність Мага Санкаршани, місця остаточного спочинку всіх індивідуальних живих істот, які страждають у матеріальному світі. Коли настає час знищення космічного прояву, живі істоти з природи незнищенні спочивають у тілі мага-санкаршани. Тому санкаршану іноді називають сукупною джіюю. Як духовні іскри, живі істоти схильні поринати в бездіяльність, коли стикаються з матеріальною енергією. Як оце іскри вогню, схильні згасати, щойно покидають полум'я. Однак духовна вогненність живих істот відроджується, якщо вони спілкуються з верховною істотою. Жива істота може перебувати і в матерії, і в дусі, тому дживу називають межовою енергією. Санкаршана – це джерело Карана Вішну, первинного втілення, що творить Всесвіти. І цей санкаршана – лише часткове поширення Шрі Нітянанди Рами. 42. Там, у духовному небі, перебуває особистий прояв Баларами – Мага який являє собою притулок духовної енергії. Він є первісна причина, причина всіх причин. 43. чі чак ти бі ла са ек один єдиний прояв гри духовної енергії окреслюють як «чисте добро» – Вішудда Сатва. Вона охоплює в собі всі обителі Вайкунти, 44. Шість властивостей цілковито духовні. Знайте, напевно, що вони – прояв багатства Санкришани. 45. Є одна межова енергія, яку називають «Джіва». Мага Санкаршана дає притулок усім джівам. 46. Санкаршана предвічний притулок Пуруші, з якого це творіння постає і в якому воно розчиняється. 47. Сарва срая сарават бута айсваря апар, ананта когітена, магиме, Він, Санкаршана, притулок усього. Він дивовижний в усьому. А його багатства безмежні, Його велич неспроможний описати навіть Ананта. Турія Саттва Санкаршана Нам Тінгожанра Амсасенітанандарам. Цей Санкаршана трансцендентне чисте добро. Це часткове поширення Нітянанди Баларами, 49. Я стисло пояснив 8-го вірша. Тепер, будь ласка. Уважно послухайте пояснення 9.50. Maya Bharta Janda Я простягаюсь у поклоні перед Стопами Нітянанди Рами, чий частковий прояв Карано-Дакаша-Івішно, що лежить в океані Карана, це первинний Пуруша, повелитель ілюзорної енергії і притулок усіх Всесвітів. 51. Поза планетами Вайкунти розливається безособистісний сяйво Браман, а поза тим сяйвом розкидається океан Карана, причиновий океан. Пояснення. Безособистісне сліпуче сяйво Браман становить зовнішнє середовище, в якому плавають планети духовного неба Вайкунти. Позатим, безособистісним Браманом простягається великий причиновий океан, що розділяє матеріальне і духовне небеса. Матеріальна природа – це бічний утвір цього причинового океану. Карану Дакашаєвішну, що лежить в причиновому океані, створює Всесвяти, просто скидаючи оком на матеріальну природу. Тож особисто Кришні не доводиться мати з матеріальним творінням жодної справи. Це засвідчує і Бхагавад-Гіта, вказуючи, що Господь кидає погляд на матеріальну природу, і вона породжує численні матеріальні всесвіти. Безпосередньо з матеріальним творінням не стикаються ні Кришна на Голоці, ні Нараяна на вайконці. Вони стоять цілковито осторонь матеріальної енергії. Кидати погляд на матеріальне творіння, що починається за межами Причинового океану – це функція мага Санкрашани у формі Карано дакаша і вішну. Матеріальну природу пов'язує з Богом особою тільки його погляд і більш нічого. Сказано, що енергія цього погляду запліднює її. Матеріальна енергія мая навіть ніколи не дотикається Причинового океану, тому що Господь кидає на неї свій погляд з великої відстані. Сила Господнього погляду збуджує всю космічну енергію, і вона одразу приходить в рух. З цього можна зрозуміти, що матерія з усією її могутністю сама по собі безсила вона починає діяти з милості Господа і тоді злагоджено проявляється все космічне творіння. Певною мірою це можна пояснити порівнявши з заплідненням жінки матір. Пасивна, але батько вкладає в неї свою енергію, і вона зачинає дитину. У своєму лоні вона постачає все потрібне для того, щоб дитина народилась. Так само Господь приводить матеріальну природу в рух, і вона тоді постачає все потрібне для розвитку космосу. Проявлення матеріальної природи має дві стадії. Аспект, який звається Прадгана постачає матеріальні складники для розвитку космосу, а прояв, який зветься має, примушує ці складники, схожі своєю минущістю на морську піну, проявитись. Насправді, першопричина минущих проявів матеріальної природи – це духовний погляд Господа. Богособа – це пряма або віддалена причина творіння, а матеріальна природа – непряма або безпосередня причина. Вчені-матеріалісти, горді своїми винаходами, які вони вважають за чудесні, не можуть побачити могутність Верховного Бога, яка лежить в основі матерії. Тому своїми фокусами така наука просто стягує людство до безбожництва, відвертаючи суспільство від мети людського життя. Втративши з ока мету життя, матеріалісти на домагаються самодостатності і ніяк не збагнуть, що з Божої ласки матеріальна природа вже самодостатня. Отак, обдурюючи широкий загал міфом про поступ цивілізації, вони порушують гармонійну самодостатність матеріальної природи. Вважати, що все суще обмежується матеріальною природою і не розуміти первинної причини всього – це невілоство. Господь читання з'явився для того, щоб розсіяти цю темряву невігластва, запаливши іскру духовного життя, яке з його безпричиної милості може осяяти весь світ. Пояснюючи, як діє під крішненим впливом Мая, автор Шичатання Чарітамрити наводить приклад із залізним прутом у вогні. Хоча прут не вогонь, розжарившись, він обпікає наче вогонь. Так само всі дії та наслідки матеріальної природи це насправді діяльність не матеріальної природи, а енергії Верховного Господа, проявленої через матерію. Електричний струм передається через мідний провідник, але це не означає, що мідь це струм. Струм виникає на електростанції під наглядом досвідченої живої особи. Аналогічно за всім хитросплетінням, природних законів стоїть велика жива істота, так само особистісна, як інженер за пультом електростанції. Все космічне творіння злагоджено функціонує саме завдяки його інтелекту. Гуни природи, що безпосередньо спричинюють матеріальну діяльність, теж первісно створив нараяна Це можна пояснити на простому прикладі. Коли гончар виліплює з глини горщик, гончарне колесо, інструменти і глина – це безпосередні причини появи горщика, але головна причина – гончар. Так само, нараїна це головна причина всіх матеріальних творінь, а матеріальна енергія постачає для них лише складові елементи. Отож, без нарайни всі інші причини самі по собі безсилі, як без гончаря, безсилі гончарне колесо та знаряддя. Нехтуючи богом особою, вчені матеріалісти скидаються на людей, які турбуються про гончарне колесо та його обертання, про гончарські інструменти і сировину, але не знають про існування гончаря. Через це сучасна наука породила нездорову безбожну культуру, яка перебуває в глибокому невігластві щодо найвищої мети. Науковий прогрес треба скерувати на досягнення високої мети. Ця висока мета – богособа. У Багавадгіті сказано, що по багатьох-багатьох життях пошуку люди великої мудрості, які найважливішим бажають розумовий досвід, можуть збагнути Бога особу. Причину всіх причин. Коли людина досконало пізнає Господа, вона віддається йому і стає Махатмою. 52. Довкола Вайкунту оточує океан води, безмежний, незглибимий і безкраєй. 53. І земля, і вода, і вогонь, і повітря, і ефір, Вайкунти – духовні, матеріальних елементів там не існує. 54 Тінмое Отже, вода океану Карана від начальної причини духовна. Священна ганга лише краплина цієї води, очищує пропащі душі. 55. В той океан лягає довершена частка Господа Санкрашани. 56 Магацришта поруша Тінготакаран Адя Аватаракоре Майоя Ікан Його називають першим пурушею, творцем сукупної матеріальної енергії. Він, причина Всесвітів, перше втілення кидає погляд на Маю. 57. Майя Шахті перебуває за межами причинного океану. Має нездатна торкнутись до його вод. 58 Мая існує в двох формах. Одна форма називається прадхана або Пракриті. Вона постачає складові частини матеріального світу. Пояснення. Мая зовнішня енергія Верховного Бога-особи поділяється на дві частини. Мая і спричинює космічний прояв і постачає його складові частини. Як причина космічного прояву, вона має назву Мая а як джерело його складових елементів вона має назву Прадгана. Ці різні аспекти зовнішньої енергії докладно описано в Шімадбагаватам. 11.24, з першого по четвертый. В іншому місці, Шімадбагаватам, 10.63.26, складові елементи і причину матеріального космічного прояву описано так. «Калодайвам карма діва свабхаво, драв'ям кшетрам прана атна вікара» сангату біджроха праваха стваммаяй прападє Мій господи час діяльність проведення і природа становлять чотири частини причинового аспекту зовнішньої енергії май зумовлена життєва сила тонкі матеріальні складники що звуться драв'я і матеріальна природа поле діяльності на якому замість душі діє оманне его, а також 16 складників тіла, 11 чуттів та 5 елементів – земля, вода, вогонь, повітря та ефір – становлять аспект маї, який постачає складники творіння. Тіло постає з діяльності, а діяльність постає з тіла. Як оце дерево росте з насінини, що виростає на дереві. Цей взаємозв'язок причин та наслідків називають мая. Мій дорогий Господи, Ти можеш врятувати мене з цієї круговерті причин та наслідків. Я поклоняюсь Твоїм лотосовим стопам. Хоча жива істота передусім зв'язана з причиновим аспектом маї, складники маї впливають на її дії. У причиновому аспекті маї є три діяльні чинники – знання, бажання та дія. Складники матеріального світу – це другий прояв маї – прадгана. Іншими словами, коли три якості маї існують у приспаному стані, їх окреслюють назвами прокритії, ав'якта або прадгана. Слово ав'якта – непроявлене – це інша назва прадгани. На стадії ав'якти матеріальна природа не проявляє розмаїття. Розмаїття проявляє інший аспект маї – Прадгана. Тому назва Прадгана важливіша за назви Ав'якта чи Пракриті. 59. Пракриті несвідома і бездіяльна і тому не може бути причиною матеріального світу. Але Господь Крішна проявляє милість і вливає в цю несвідому бездіяльну матеріальну природу свою енергію. 60. Таким чином Пракриті наснажена енергією Господа Крішне стає вторинною причиною, як оце залізо під впливом вогню розпікається до червоного жару. 61. Атайва Кришна муладжагатакаран пракриті каран джайче аджагаластам Отже, первинна причина космічного прояву – Господь Кришна. Пракриті – подібна до сосків на козині шиї, які молока дати не можуть. Пояснення. Зовнішню енергію що складається з прадгани або пракриті, аспекту, який постачає складники, та з маї, причинового аспекту, називають мая шахті. Бездіяльна матеріальна природа не є справжня причина матеріального прояву. Всі складові частини космосу приводять у рух Каранар-Навашаї мага довершене до вершини поширення Кришни. Свою силу постачати складові частини космосу матеріальна природа набуває саме від нього. Її порівнюють до заліза, що саме по собі не здатне гріти чи обпікати, але стикнувшись із вогнем, здатне розливати тепло та обпікати. Матеріальна природа наче залізо, тому що самостійно, без дотику Вішну, якого порівнюють до вогню, вона діяти нездатна. Матеріальну природу приводить у рух силою свого погляду Господь Вішну. І тоді, подібно до, подібно до заліза, матеріальна природа стає джерелом складників космосу, як розпечене до червоного жару залізо стає джерелом вогню. Самостійно матеріальна природа стати джерелом матеріальних складників нездатна. Це роз'яснює Шика Піладева «Втілення Верховного Бога» у Шімадбагаватам 3.28.40 – Ятолмука двіспулінгат ума двабісва самбават ап'ятматви наб'иматагні притагулмукат. Хоча дим охоплені полум'ям дрова та іскри загалом відносять до складових частин вогню. Охоплені полум'ям дрова таки відмінні від вогню. І дим відмінний від охоплених полум'ям дров. Матеріальні елементи. Земля, вода, вогонь тощо порівняно тут до диму, живих істот – до іскор, а матеріальну природу в аспекті Прадани до охоплених полум'ям дров. Але всі вони черпають силу з Верховного Бога особи і тільки тому здатні проявити свої властивості. Іншими словами, Верховний Бог особа – це джерело всіх проявів. Матеріальна природа може постачати складники космосу тільки тоді, коли її, наснажує погляд Верховного Бога особи. Як жінка може народити дитину тільки після того, як її запліднить сім'я чоловіка, так і матеріальна природа може постачати матеріальні елементи тільки після того, як на неї гляне Мага Вішну. Отже, Прадгана аж ніяк не може бути незалежна від нагляду Верховного Бога особи. Це підтверджено в Багават-гіті 9.10. Маяда кшена пракрити, суяти чара, Пракриті сукупна матеріальна енергія, діє під наглядом Господа. Первинне джерело матеріальних елементів це Крішна. Тому атеїстичні послідовники філософії Санкі, розглядаючи як джерело всіх елементів матеріальну природу і не беручи до уваги Крішни, чинять річ так само безглузду, як. Безглузді намоги надуїти молока з сосковидних шкіряних відростків, що звисають із козиної шиї. 62. Маяан секогітарен сегонагеджатекартагету на раян Матеріальна природа в аспекті маї становить безпосередню причину космічного прояву. Але вона не може бути дійсною причиною, бо Відначальна причина – це господь Нараяна 63. Як первинна причина глиняного горщика – це гончар, так само і творець матеріального світу – це перше втілення Пуруша Каранарна Вашаї Вішну. 64. Кришна Карата майя сагай каран чакра упай Господь Кришна творить, а має лише йому допомагає як інструмент – скидаючись на гончарне колесо та інші інструменти, що становлять орудні причини горщика. 65. Перший Пуруша здалеку скидає оком на маю і так запліднює її сім'ям життя у формі живих істот. 66. Відблиск променів його тіла змішується з маєю і вона породжує міріади всесвітів. Пояснення. Веди пояснюють, що космічний прояв, який розгортається перед очима зумовлених душ, спричинив богособа, абсолютна істина, задіявши свої відповідні енергії. Хоча атеїсти приходять до висновку, що космічне творіння проявляє матеріальна природа. Енергія абсолютної істини має три прояви – духовний, матеріальний та межовий. Абсолютна істина – тотожна своїй духовній енергії. Тільки під Впливом духовної енергії матеріальна енергія може діяти і тимчасові матеріальні прояви можуть набувати діяльного вигляду. У зумовленому стані живі істоти, що належать до межової енергії, являють собою суміш духовної та матеріальної енергії. Первісно, межова енергія підпорядкована духовній. Але підпорядкувавшись матеріальній енергії і все забувши, Живі істоти з незапам'ятних часів блукають у матеріальному світі. Зумовлений стан – це наслідок неправильного використання особистої незалежності живої істоти на духовному рівні, що розлучило живу істоту з духовною енергією. Але коли Верховний Господь чи його чистий відданий милостиво просвітлюють живу істоту і вона бажає відродити свій предвічний стан любовного служіння, тоді вона стає на благословенний рівень вічного блаженства та знання. Межова енергія, діва, жива істота, зловживає своєю незалежністю і цурається свого стану вічного слуги тоді, коли починає на свій розсуд вважати себе не енергією, а володарем енергії. Це хибне уявлення про свою сутність розвиває в ній бажання орудувати матеріальною природою. Матеріальна природа являє собою протилежність духовної енергії. Насправді матеріальна енергія може діяти тільки разом із духовною. Первинна енергія Кришни – духовна. Але діє вона по-різному. Отак, електрична енергія по-різному проявляючись може створювати як холод, так і тепло. Матеріальна енергія – це духовна енергія, покрита хмарою ілюзії має. Через це матеріальна енергія сама по собі не самодостатня. Кришна наснажує матеріальну енергію своєю духовною енергією, і тоді вона здатна до дії, як от розпечене у вогні залізо, здатне діяти, як вогонь. Матеріальна енергія здатна до дії тільки тоді, коли Кришна наснажить її духовною енергією. Коли живу істоту, що теж належить до духовної енергії Верховного Бога особи, покриває хмара матеріальної енергії, вона забуває про діяльність духовної енергії і вважає всю діяльність матеріального прояву за чудо. Але той, хто у повній свідомості Кришни виконує віддане служіння і таким чином вже помістив себе у духовну енергію, може зрозуміти, що матеріальна енергія не може незалежно виявляти свою могутність. Все, що відбувається, відбувається завдяки впливу духовної енергії. Матеріальна енергія являє собою спотворену видозміну духовної енергії і через те вона представляє все в спотвореній формі, породжуючи хибні уявлення і двоїстість. Матеріалістичні вчені та філософи, заворожені чарами матеріальної енергії, гадають, що вона діє сама по собі, і тому зазнають у своїх починаннях поразки, як людина, яка в омані намагається доїти сосковидні шкіряні вирости на козячій шиї. Як не видоїти молока з цих шкіряних виростів, так і не пізнати відначальної причини творіння, висуваючи теорії, породжені з матеріальної енергії. Такі спроби – прояв невігластва. Матеріальну енергію Верховного Бога особи називають мая, тобто ілюзія, тому що у своїх двох аспектах один з яких постачає матеріальні елементи, а другий спричинює матеріальний прояв, вона не дає зумовленій душі змоги пізнати істину щодо творіння. Однак, коли жива істота звільняється від життя зумовленого матерією, вона може збагнути обидва впливи матеріальної природи і той, що покриває, і той, що спантеличує. Джерело творіння це Верховний Бог особа. Як підтверджує Багават Гіта 910, космічний прояв діє під керівництвом Верховного Господа, що наділяє матеріальну енергію трьома матеріальними якостями приведені в рух цими якостями елементи, які постачає матеріальна енергія, утворюють найрізноманітніші речі, так само як художник утворює найрізноманітніші картини, змішуючи три кольори. Червоний, жовтий та синій. Жовтий колір уособлює якість добра, червоний – страсть, а синій – невігластво. Барвисте матеріальне творіння – це просто поєднання і взаємодія цих трьох якостей, що змішуючись утворюють 81 поєднання. 3, чи 3 дорівнює 9, 9 разів 9 дорівнює 81. Під впливом ілюзорної матеріальної енергії зумовлені душі – Зачаровані цим 81 різновидом виявів суміші матеріальних якостей прагнуть орудувати матеріальною енергією так само, як метелик прагне насолоджуватись полум'ям. Ця ілюзія – прямий результат того, що зумовлена душа забула свої вічні стосунки з Верховним Богом-особою. Коли душу зумовлює матеріальна енергія, вона шукає чуттєвої насолоди. А коли її осяває духовна енергія, вона береться служити Верховному Господу в тих стосунках, які її вічно пов'язують з ним. Кришна – це первинна причина духовного світу, а також прихована причина матеріального прояву. Крім того, Він – первинна причина межової енергії живих істот. Він і провадить, і підтримує живі істоти, які називають межовою енергією, з огляду на те, що вони можуть діяти або під опікою духовної енергії, або під покровом матеріальної. За допомогою духовної енергії ми можемо зрозуміти, що незалежність відзначає тільки Кришну, що силою своєї незбагненної енергії здатний діяти як тільки забажає. Верховний богособа – це абсолютне ціле, а живі істоти – це частки абсолютного цілого. Цей зв'язок між верховним богом-особою та живими істотами вічний. Аж ніяк не слід погоджуватись із помилковою думкою, ніби незначна матеріальна енергія може розбити духовне ціле на крихітні частки. Ця теорія Майаваді не знаходить опертя в Бхагавадгіті. Навпаки, Багават-гіта виразно вказує, що живі істоти вічно були і є крихітні частки верховного духовного цілого. Як частка ніколи не зрівняється з цілим, так і жива істота, крихітна часточка духовного цілого, ніколи не зрівняється з верховним цілим, абсолютним Богом-особою. Хоча кількісно Верховний Господь і Живі Істоти пов'язані як ціле і частки, за своїми якостями частки і ціле єдині. Отож, Живі Істоти завжди якісно єдині з Верховним Господом, але перебувають в залежності від Нього. Верховний Богособа орудує всім, а живі істоти завжди перебувають під орудою або духовної, або матеріальної енергії. З цього видно, що живій істоті ніколи не стати повелителем матеріальної чи духовної енергії. Природне становище живої істоти завжди підпорядковуватись верховному Богові особі. Коли вона погоджується діяти відповідно до цього становища, вона осягає досконалість життя. Але якщо вона повстає проти цього закону, вона потрапляє в зумовлений стан. 67. Пуруша входить у кожен з безлічів Всесвітів. Він проявляється в стількох окремих формах, скільки є Всесвітів. 68. Всесвіти проявляються з кожним видихом Пуруші. 69. А тоді, коли він вдихає, всі Всесвіти знову входять у його тіло. У формі Карану Дакаша і Вішну Господь своїм поглядом запліднює матеріальну природу, трансцендентні корпускули цього погляду являють собою частки духу, духовні атоми, що з'являються в різних видах життя відповідно до сімені своєї карми з попереднього космічного прояву. А сам Господь своїм частковим втіленням створює сукупність незліченних Всесвітів, і входить у кожен з них, як гарбода кашає вішну. Як він стикається з маєю, пояснює Бхагавадгіта, порівнюючи їхній зв'язок із зв'язком між повітрям та небом. Небо входить у кожну матеріальну річ, але залишається до всього далеким. 70. Як корпускули проходять крізь шпарини у зачинених віконницях – Грона Всесвітів проходять через пори в шкірі Пуруші. 71. «Ясьяйка Нишваси та каламатавалам б'яджіван ті лома виладжа джагаданда на та Вишнур і хаясья калавишейшо говиндам аді Пурушам тамахам Брами та інші повелителі матеріальних світів з'являються спор Магавішно і живуть стільки, скільки триває один його видих. Я поклоняюсь предвічному господеві Говіньі, часткою чиєї довершної частки є Магавішно. Цей опис твірної енергії господа походить із Брамасамхіти 5.48, яку склав Господь Брама, особисто все пізнавши. Під час видиху Махавішну. З нього виходять духовні насінини Всесвітів у подобі молекул, схожих на ті втричі більші за атом часточки, які видно в тонесенькому сонячному промені. У наші часи дослідження атому вченим-атомникам було б корисно опрацювати дану в цьому вірші інформацію про те, як усе творіння розвивається з духовних атомів, що виходять із тіла Господа. 72 <ган> -га Дето я, крихітне створіння, семи своїх ліктів на зріст, я замкнутий у Всесвіті, що складається з матеріальної природи, сукупної матеріальної енергії, оманного его, ефіру повітря, води та землі, а де твоя велич? Безмежні всесвіти проходять через спори твого тіла, мов порошинки, крізь віконний отвір. Пояснення. Коли Господь Брама, вкравши всіх крішнених телят і друзів-пастушків, повернувся і побачив, що телята й хлопчики так само бавляться з Крішною, він на знак своєї поразки підніс цю молитву. Багатам 10, 14, 11. Зумовлена душа, навіть рівня самого Брами, що порядкує цілим Всесвітом, не йде ні в яке порівняння з Богом особою, здатним породжувати незліченні Всесвіти просто духовними променями спор свого тіла. Вченим матеріалістам варто повчитись у Шрі Брами, слова якого змушують замислитись над нашою незначущістю порівняно з Богом. Ці молитви Брами можуть багато чого навчити гордіїв, які безпідставно пишаються накопиченою силою. 73. Амшир, Амшир, Джей, Калатаранам, Говіндера, Пратимурти, Баларам. Частину частини цілого називають Кала. Ші Баларам – це двійник господа Говінди. 74. Поширення самого Баларами називається Магасанкршана, а його частку Пурушу визнають за Калу частину довершеної частки. 75. Ця Калаа, я кажу вам, це Магавішно. Він Магапуруша, джерело інших Пуруш, і він пронизує все. 76. І Гарбодашаї, і Кшіроодашай, відомі як Пуруші. Вони довершені частки Дашаї Вішну, першого Пуруші, обителі всіх Всесвітів. Пояснення. Ознаки Пуруші описано в Лагу Багаватамріті описуючи втілення Верховного Бога особи, автор наводить цитату з «Вішну Порани» 689, де сказано «Я складаю шанобливі поклони Порушоттамі Господу Крішні, що завжди вільний від скверних шести проявів матеріальної двоїстості, чиє довершене поширення магавішну, скинувши оком на матерію, створює проявлений космос, що він поширюється у всілякі трансцендентні форми, єдині і невідмінні між собою, що він – Повелитель всіх живих істот, що він завжди вільний від забруднення матеріальної енергії, що він, з'являючись у матеріальному світі, здається одним із нас, хоча має вічне, духовне, блаженне, трансцендентне тіло. Підсумовуючи цього вірша, група Госамій визначає, що пурушею називають довершене поширення верховного богоособи, діяльність якого пов'язана з матеріальною енергією. 77 Вишносту трині рупани пуруша кяння то віду, ей камту махата срашти двіти ям тндасамстита, тритиям сарабутастам та ні гітва вимучати. Вишно має три форми, які називають пурушами. Перша Магавишну це творець сукупної матеріальної енергії, магат. Друга гарбода що входить у кожен всесвіт. І третя кширодашай що живе в серці кожної живої істоти. Той, хто знає ці три форми вішну, звільнюється з лабет май, цей вірш наведено в лагу Багаватамріті Пурува 2.9. Він являє собою цитату з Сватвата Тантри. 78. Хоча Каранодаша і вішну називають каалою Господа Кришни, він являє собою джерело маці, курми та інших тілень. 79. Ete punsa, svayam, indra laukam, yuge, yuge. Усі ці втілення Бога є або довершені частки, або частки довершених часток Пурушаватар. Але Кришна – це сам верховний Особа. Через свої різні прояви Він, що епохи, захищає Всесвіт, коли світовий лад порушують вороги Індри. Це цитата з Шимадбагаватам 1.3.28 80. Цей Пуруша, караану Дакашаєвішну, забезпечує творення, підтримання і знищення. Він проявляється в багатьох втіленнях, тому що він підтримує світ. 81. Ця частка Верховного Господа, відома як Мага з'являється, щоб творити, підтримувати і знищувати і зветься втіленням. 82. Цей Мага Пуруша, тотожний з Богом особою. Він первісне втілення сім'я решти втілень і притулок усього сущого. 83. Адйоватара पुरुша парася калансабава садасан манашча дравям віхару гуна індріяні віратсварацтасна чарішна гумна. Цей пуруша Махавішну це перше втілення Верховного Бога-особи. Час, природа, пракриті як причина та насідок, розум, матеріальні елементи Оманне его, гуни природи, чуття, всесвітня форма, цілковита незалежність і рухомі та нерухомі істоти з'являються одне по одному як прояви його щедрот. Пояснення. Описуючи втілення та їхні ознаки, Лагу Бхагаватамрита зазначає, що коли Господь Кришна сходить опікуватись творенням матеріального прояву, він діє як аватара, тобто втілення. Є дві категорії аватар уповноважені віддані і Тад екатмарупа Марупа – сам Господь. За приклад Тад екатмарупи може служити Шеша, а приклад втілення відданого – це васудева батько Господа Кришна. Шіла Баладеві що щодо цього зауважує, що матеріальний космічний прояв – це ізольоване царство Бога, куди Богові іноді потрібно прийти і виконати якесь завдання. Довершена частка Господа, через яку Господь Крішна виконує такі завдання, це Магавішну – первоначало всіх втілень. Поверхові дослідники роблять незрілий висновок, що і причина, і джерело елементів космічного прояву – це матеріальна енергія, і що живі істоти покликані насолоджуватись матеріальною природою. Але віддані школи Багавати філософської традиції, в якій – Вичерпно і докладно систематизовані всі такі речі розуміють, що сама по собі матеріальна природа не може ні постачати матеріальні елементи, ні спричинювати матеріальний прояв. Силу постачати матеріальні елементи матеріальна природа дістає від погляду Верховного Пуруші Магавішно. І причиною матеріального прояву її можна назвати тільки після того, як він її наснажить відповідною силою. Обидва прояви матеріальної природи як причини матеріального творіння і як джерела його елементів залежать від погляду верховного бога особи. Різні поширення верховного господа, які наснажують матеріальну енергію, називаються довершеними поширеннями або втіленнями. Як пояснює аналогія багатьох світильників, запалених від одного, жодне з цих довершених поширень та втілень не поступаються самому вішно. Однак, з огляду на те, що Їхня діяльність полягає в керуванні маєю, їх іноді називають «майка», тобто пов'язані з маєю. Даний вірш походить із Шимадбаготам 2.6.42. 84 «Джагріге парушам рупам багаван магададибі, самбутам шорешакалам адав локаси срікшая». На початку творення Господь поширив себе у форму втілення поруші разом зі всіма складниками матеріального творіння. Насамперед, Він створив 16 начал, потрібних для творення, щоб проявляти матеріальні всесвіти. Цей вірш взято з Багаватам 1.3.1. У поясненні Мадви нашим Адбагаватам згадано, що у духовному світі присутні такі 16 духовних енергій. 1. Шрі, 2. Бгу, 3. ЛИЛА, 4 КАНТИ, 5 КИРТИ, 6 ТУШТИ, 7 ГИР, 8 ПУШТИ, 9 САТТЯ, 10 Гьяна, Гьяна, 11 ДжАЯ УТКАРШИНИ, 12 ВИМАЛА, 13 ЙОГАМАЯ, 14 ПРАХВИ, 15 ИШАНА, 16 АНУГРАХА. У поясненні до Лагу Багаватамрити Шіла Баладеви Дябушан сказав, що перелічені енергії мають також такі дев'ять назв. Перша – Вімала, друга – Уткарщини, третя – Гяна, четверта – Крія, п'ята – Йога, шоста – Прагві, сьома – Саття, восьма – Ішана та дев'ята – ануграха. У Багаватсандарбзі Шіла Джива Госами, вірш 103, вони описані як Шрі, Пушті, Гір, Канти, Кірті. Сушті, Іла, Джая, Від'явід'я, Майя, Самвіт, Сандині, Ладині, Бакті, Мурті, Вімала, Йога, Праві, Ішана, Ануграха та інші. Усі ці енергії проявляють свою дію в різних сферах верховної досконалості Господа. 85. Хоча Господь – притулок усього сущого, і хоча в ньому спочивають усі всесвіти, він також підтримує все, як наддуша. 86. Хоча він таким чином двома способами пов'язаний з матерією, він з нею ані трохи не стикається. Пояснення. У Лагу Багаватамриті Шіла Рупа Госамі, пояснюючи становище Господа, трансцендентного до матеріальних якостей, каже, що Вішну, повелитель і наглядач матеріальної природи, пов'язаний з матеріальними якостями певним чином, його зв'язок з цими якостями називається йога. Однак начальник в'язниці сам не є в'язень. Так само, хоча Верховний Богособа Вішну керує складеною з гун природою і наглядає за нею, з матеріальними гунами він не стикається. Поширення Господа Вішну завжди зберігають своє верховне становище, і вони ніколи не стикаються з матеріальними якостями. Хтось може сказати, що Махавішну не може мати взагалі ніякого зв'язку з матеріальними якостями, бо якби такий зв'язок існував, Шімад-Бгаватам не оповідав би, що матеріальна природа, соромлячись свого невдячного завдання підбурювати живих істот проти Верховного Господа, ніяково ховається за його спиною. Цей сумнів розвіюється, якщо з'ясувати, що слово гуна в даному випадку означає порядкування. Господь Вішну, Господь Брама та Господь Шіва – це три повелителі в цьому Всесвіті, які керують трьома гунами, і їхній зв'язок з гунами слід визначити як йогу. Це зовсім не означає, що якості природи зв'язують цих осіб. І серед цих трьох повелителів Господь Вішну завжди керує всіма трьома якостями. Шкода й мови, щоб він міг підпасти під їхню владу. Хоча матеріальна природа спроможна проявлятися у причиновому та постачальному аспектах тільки завдяки погляду Верховного Богоособи, цей погляд на матеріальні якості ні за яких обставин на Господа не впливає. З волі Верховного Господа в матеріальному світі відбуваються всілякі якісні зміни і перетворення, але сам Господь Вішно цілковито недоступний для будь-яких матеріальних прив'язаностей, змін та забруднень. Етат-Ійшанам-Ійшас-Я, прокритий стопі тат-гунайх, на юджете садат-мастайр, ядха будхіс тадашая. Ейтат – це є, ішанам – божественність, ішас-Я – Господа, прокритий стага у матеріальному світі, апі – хоча, тат-гунайх – матеріальними якостями, на юджете – ніколи не зачеплений, сада завжди, атмастайх, – утвердженими у своїй енергії, ядха як також – Буддій інтелект тат його, аж віданими. Така велич Господа навіть перебуваючи в матеріальній природі, він ніколи не підпадає під вплив її гун, так само, як і ті, хто віддався йому і зосередив свій інтелект на ньому, також не влягають впливу гун природи. Це вірш із Шимбагавотом 1.11.38. 88. Ей мата гіта тея пуна сарада ісвара таттва ачінтья сактихай. Багават-гіта теж знову і знову стверджує, що абсолютна істина завжди володіє незбагненною могутністю. 89. Господь Кришна сказав: "Я перебуваю в матеріальному світі, а світ перебуває в мені але водночас я і не перебуваю в матеріальному світі, і він насправді не перебуває в мені. пояснення Ніщо не може існувати чи відбуватись без впливу енергії бажання Господа. З цього випливає, що все проявлене творіння спочиває на енергії Господа, але це не дає права висувати невиправданого припущення, що матеріальний прояв і верховний богособа – тотожні. Хмара може спочивати в небі, але це не означає, що небо і хмара – це одне й те саме. Аналогічно складена з гун матеріальна природа і її утвори, аж ніяк не тотожні з Верховним Господом. Схильність орудувати матеріальною природою має цілковито чужа єству Верховного Богоособи. Коли він сходить до матеріального світу, він зберігає свою трансцендентну природу непідвладнень матеріальним якостям і в духовному, і в матеріальному світах Він завжди повелитель усіх енергій. Він завжди лишається вмістищем неоскверненої духовної природи. У матеріальному світі Господь задля своїх розваг з'являється в різних втіленнях і зникає, але при тому Він – джерело всіх космічних проявів. Матеріальний прояв не може існувати окремо від Верховного Господа. Але Господь Вішно, Верховний Богособа, попри свій зв'язок з матеріальною природою, в жодному разі не влягає її впливою. Його предвічне тіло, вічного блаженства і знання ніколи не підпорядковується трьом якостям матеріальної природи. Це особлива сила незбагненних енергій Верховного Господа. 90. Арджуно, знай же, це моя незбагненна велич. Це послання Господа Крішни, яке він поширює через Багават-гіту. 91. Цей Махапуруша, Карануда Кашайвішну, відомий як довершена частка господа Нєтянанди Баларами, улюбленого супутника господа Чайтані. 92. Так я пояснив 9-го вірша. І тепер я пояснюватиму 10-й. Будь ласка, слухайте, як найуважніше. 93. Я сямша Шашила Гарбода Шаї Я наб'ябжам Локасангата Налам Локас Ршту Судика Дахам Там Я простераюсь у поклоні стопам Шінітянанди Рами, чиїю часткою є Гарбода Кашайвішну. З пупа Гарбода Кашайвішну виростає лотос, в якому народжується Брама, творець Всесвіту. Стебло цього лотосу вміщує в собі безмір планет. Пояснення. У Магабараті, Шанті Парва, сказано, що той, хто є прад'юмною, є також Анірудою. Він також батько Брами. Отож, Гарбода та Кширода це тотожні довершені поширення прад'юмни від начального божества, якому поклоняється Брама, що народжений на лотосі. Як порядкувати космосом? Радить Брамі саме Прадюмна. Як Брама народився, докладно описано в Шимадбагаватам 3.8.15.16. Описуючи, як проявляються три пуруші, Лагу Багаватамріта вказує, що Гарбода Кашгайвішно має чотирируку форму. А коли він входить у середину Всесвіту і лягає на Молочний океан, він стає відомий як Кширода Кашгайвішно над душа всіх живих істот, включно співбогами. У Сатвата тантрі сказано, що третє втілення Пуруша, Кширо Дакашаєвішно, перебуває в кожному серці, як наддуша. Він, поширення, Гарбо Дакашаєвішно, проявлене для розваг. 94. Створивши мільйони всесвітів, перший Пуруша війшов у кожен з них окремо, як Шрі Гарбода Дакашаєвішно. 95. Увійшовши у всесвіт, він виявив там тільки темряву, і брак – місця, на якому можна було б розташуватись. Тоді він замислився. 96. Споту власного тіла він тоді створив воду і заповнив нею половину Всесвіту. 97. Розмір усесвіту Всесвіту становить 500 мільйонів йоджан. Його довжина і ширина однакові. 98. Наповнивши водою половину Всесвіту, він влаштував там свою оселю а в іншій половині проявив 14 світів. Пояснення. 14 світів перелічено у Адбагватам другій пісні п'ятій главі. Вищі планетні системи складають 1. бур, 2. Бувар, 3. Свар, 4. Магар, 5. Джанас, 6. Тапас та 7. сатя. Сім нижчих планетних систем – це 1. Тала, 2. Атала, 3. Вітала, 4. Нітала, 5 Тала – Тала-Тала, 6 магатала Мага-Тала та 7 – Су-Тала. Нижчі планети мають спільну назву Патала. З-поміж вищих планетних систем, бгур та Свар, становлять сваргалоку, а решту називають Март'я-Лока. Тому весь Всесвіт відомий як Трі-Лока. 99. Там він проявив свою обитель Вайкунту і спочив серед вод на ложі з господом Шеші. 100. Там він лежав, і Ананта служив йому за ложе. Господь Ананта – це божественний змій з тисячами голів, тисячами облич, тисячами очей, тисячами рук і тисячами ніг. Він – джерело всіх втілень і причина матеріального світу. Пояснення Серед вод, породжених потом, гарбода кишає вішно, Господь лягає на шешу, довершене поширення вішно, Описаний в Шимадбагаватам та в чотирьох ведах таким чином Прояв вішну, званий Ананта Шаяна, має тисячі рук та ніг і тисячі очей, він безпосередньо породжує всі втілення в матеріальному світі. 102. З його пупа виріс лотос, квітка якого стала місцем народження Господа Брами. 103. У стеблі цього лотоса вміщувалися 14 світів. Так Верховний Господь, представлений в постаті брами, створив усю світу будову А як Господь вішно, Він підтримує весь світ. Господь вішно далекий від усіх проявів матерії і тому не стикається з матеріальними якостями. Пояснення. Шибаладев Відябушин каже, що хоча вішну панівне божество якості добра в матеріальному світі, він ніколи не підпадає під її вплив, тому що розподіляє цю якість просто своєю верховною волею. Сказано, будь-яка жива істота може отримати від Господа все щастя досить йому забажати. У вами на Пурані, сказано, що один і той самий вішну поширюється як Брама та Шіва, щоб порядкувати різними якостями. Беручи до уваги те, що Господь вішно поширює якість добра, його іменують Саттватану. Ім'я Саттватану мають численні поширення Кширода Кашая вішну. Тому усі ведичні писання вказують, що вішну вільний від будь-яких матеріальних якостей. У 10-й пісні Шімад Бхагаватам мовиться Харіргі Нірґуна Сакшат Пуруша Пракритепара» Пара. Верховний богособа Харі завжди вільний від скверни гун матеріальної природи, тому що він стоїть поза матеріальним проявом. Він – джерело знання всіх півбогів на чолі з Господом Брамою і очевидець усього. Тому кожен, хто поклоняється Верховному Господу Вішну, теж звільняється від скверни матеріальної природи. Багаватам 10, 88, 5 Свободи від забруднення матеріальної природи можна досягти, поклоняючись вішну, і тому, як уже згадано, його називають саттватаном. 105. Приймаючи подобу рудри, він знищує творіння. Отже, творення, підтримання і знищення відбуваються з його волі. Пояснення. Магешвара, Шива, це не звичайна жива істота, але він і не рівний господу вішну. Брама Самхіта пояснює різницю між господом Вішну і господом Шивою, влучно порівнюючи Вішну до молока, а Шиву – до йогурту. Йогурт, на один погляд, зовсім не схожий на молоко, але з іншого погляду це теж таки молоко. 106. Він на душа, хіран гарба, причина матеріального світу. Всесвітню форму вважають за його поширення. 107. Цей господь Нараяна являє собою частку довершеної частки господа Нітянанди Баларами – джерела всіх втілень. 108. Ось я пояснив десятий вірш. Тепер, будь ласка, з пильною увагою розуму послухайте пояснення одинадцятого. 109. ясьям шам шам шам шам парат мак кіланам даб Кшауні Бхартаят Каласоп П'янантас Там Шрінітьянанда Рамам Прападі Я складаю шанубливі поклони до Стіп Шрінітьянанда Рами, чия вторинна частка вішну, що лежить в океані молока. Цей кширода кашає вішну над душа всіх живих істот. Він підтримує всі Всесвіти. Шешанага його наступна підчастка. 110. Матеріальні планети спочивають у стеблі, що виростає з лотосового пупка господа Нарайне. Між цими планетами розливаються сім океанів. 111. Там, посеред молочного океану, лежить Шветадвіпа, обитель, господа Вішно, що підтримує Всесвіт. Пояснення. У Сіданта Широмані астрологічному творі так описано різні океани. Один океан солоної води, два океан молока – три океан йогурту, чотири океан очищеного масла, п'ять океан соку цукрової тростини, шість океан вина і сім океан прісної води. На південь від океану солоної води розміщений океан молока, де живе Господь Кширо-Дакашай-Вішну. Там йому поклоняються півбоги, як оце Брамма. Вірш 112. Він над душа всіх живих істот, він підтримує матеріальний світ і є його господь. Пояснення. Ось як опи описано Вішну Локу в цьому Всесвіті у цитаті з Вішну Дармоттари, яку наводить Лагу Багаватамріто. Пурва 2.36.42 Початок цитати. Понад Рудролокою, планетою Господа Шіви, розміщена планета Вішну Лока з околом близько 640 тисяч кілометрів. Цієї планети не досягнути жодному смертному. Вище за цю Вішну Локу і на схід від гори Сумеру в океані Солоної води лежить золотий острів Мага Вішну Лока. Іноді туди приходять Господь Брама та інші півбоги, щоб зустрітися з Господом Вішну. Господь Вішну там лежить на ложі і йому служить богиня щастя. Сказано, що під час чотирьох місяців дощового сезону він насолоджується сном на ложі, за яке йому править Шешанага. На схід від Сумеру простягається Молочний океан, в якому на білому острові стоїть біле місто, і там можна побачити Господа, що зі своєю дружиною Лакшміджі сидить на троні Шеші. Цей прояв Вішну також насолоджується сном під час чотирьох місяців дощового сезону. Шветадвіпа в Молочному океані розміщена трохи південніше за океан солоної води. Підраховано, що площа Шветадвіпи становить близько 515 тисяч квадратних кілометрів. Цей острів трансцендентної краси для задоволення господа Вішну та його дружини прикрашають побажай дерева. Цитати. Про Шветадвіпу згадано у Брамандапурані, Вішнопурані, Магабараті і Падмапурані, а у Шімадбагватам 11.15.18 за неї сказано так. Швеєй Тадвіпапита учить Любий Удово, знай, що моя трансцендентна форма вішну на Швета-Двіпі так само божественна, як і я. Кожен, хто помістить Господа Швета-Двіпи у своєму серці, вирветься з пуд шести матеріальних нещасть – голоду, спраги, народження, смерті, скорботи і ілюзії. Так можна повернути собі свою первинну трансцендентну форму. 113. У різні віки та епохи ману він приходить у різних втіленнях, щоб утвердити засади істинної релігії і знищити безбожність. Пояснення. Господь Вішно, що лежить на молочному океані, втілюється у різних образах, щоб підтримувати закони космосу і усувати причини неспокою. Такі втілення з'являються кожної манвантари, тобто Кожного правління ману, що живуть по 71 раз 4 мільйони 320 тисяч років. За один день Брами народжується і помирає, звільняючи місце для наступного 14 таких ману. 114. Не бачачи його, півбоги йдуть на берег молочного океану і підносять до нього молитви. Пояснення. Навіть, Небесні жителі, які населяють планетні системи Свар, Лока та Вищі, не здатні побачити Господа Вішну на Шветадвібі. Не маючи змоги дістатись до острова, вони можуть тільки прийти на узбережжя Молочного океану і піднести Господові трансцендентні молитви у якихось особливих випадках, просячи Його з'явитись як втілення. 115. Тоді Він сходить, щоб подбати про матеріальний світ. Його безмежним щедротам немає ліку. 116. Цей Господь Вішну – лише частка частки довершеної частини Господа Нітянанди – джерела всіх втілень. Пояснення. Господь Шветадвіпе посідає безмежну силу творити та знищувати. Шрі Нітянандапрабу, бувши сам Баладева, первинна форма Санкаршани, являє собою первинну форму Господа Шветадвіпи. 117. Той самий Господь Вішну, в подобі Господа Шеші, тримає на своїх головах планети, хоча й не знає, де вони лежать там, бо не відчуває їхньої ваги. 118. Тисячі його розкритих каптурів, прикрашені блискучими самоцвітами, які сяють сильніше, ніж сонце. 119. Всесвіт, діаметр якого сягає 500 мільйонів йоджан, спочиває на одному з його каптурів, наче гірчичне зернятко. Пояснення. Господь Шотадвіпи поширює себе в Шешанагу, що на своїх незліченних каптурах тримає всі планети. Ці велетенські планетні сфери на духовних каптурах Шешанаги виглядають наче гірчичні зернятка. Закон тяжіння, про який говорять науковці, лише частково пояснює дію енергії Господа Санкаршани. Ім'я Санкаршана етимологічно пов'язане з поняттям тяжіння. Про Шешанагу згадано у Шімад-Бгаватам 5.17.21, де сказано: "Ям Господи, Ведичні гімни іменують тебе дієвою причиною творення, підтримання та знищення всесвіту. Але насправді ти трансцендентний щодо всіх обмежень і тому відомий як безмежний. На тисячах твоїх каптурів спочивають незліченні планетні сфери, наче гірчичні зернятка, настільки крихітні, що ти навіть не помічаєш їхньої ваги. Далі Багватам 5.22 каже: У Господа Ананта-Деви тисячі каптурів. Кожен з них тримає планетну сферу, що здається гірчичним зернятком. 120. Цей Ананта-Шеша – втілення відданий Верховного Бога. Він не знає нічого іншого поза служінням Господу Кришні. Пояснення. шіла госвамі у Кришна-Сандарбзі змальовує Шеша-Нагу так. Початок цитати. Шрі Ананта Дева має тисячі облич і цілковито незалежний. Завжди готовий служити Верховному Богові особі, він повсякчасно його супроводжує. Санкаршана – це перше поширення Васудеви. Він з'являється з власної волі, і тому його називають сварат – цілковито незалежний. Отже, він безмежний і трансцендентний щодо всіх обмежень часу і простору. Він же – з'являється як тисячоголовий Шеша». Кінець цитати. У Скандапурані у главі Айоддямагатмя півбог Індра попрохав господа Шешу, який стояв перед ним у подобі Лакшмани, «Будь ласка, іди до своєї вічної обителі Вішнолоки, де присутні також твоє поширення Шеша зі зміїними каптурами. Відіславши так Лакшману в область Патала, господь Індра повернувся до своєї обителі. З цієї цитати випливає, що коли сходить господь Рама, Санкаршана з четверного поширення приходить з ним як Лакшмана. Коли господь Рама зникає, Шеша знову відокремлюється від особи Лакшмани. Тоді Шеша повертається до своєї обителі в області Патали, а Лакшмана повертається до своєї обителі на вайконці. Лагу Бхагаватамрита подає такий опис. Санкаршана з другого ряду четверних форм приходить як рама разом з собою беручи шешу, який тримає планетні сфери. Шеша проявляється у двох постатях. В одній він тримає планети, а в другій служить Господові як ложе. Той шеша, який тримає планети, є вповноваженим втіленням Санкаршани, і тому його іноді називають Санкаршана. Роєвшеші в подобі ложа завжди себе держать, як вічний слуга Господа. 121. Тисячами своїх вуст він оспівує славу Господа Крішне, але хоча він співає безупинно, він ніяк не дійде краю в переліку Господніх якостей. 122. Четверо кумар слухають з його вуст Шимадбагватам, а іноді переказують його в трансцендентному блаженстві любові до Верховного Бога. 123. Він служить Господу Крішні, прибираючи всіх форм – парасолі, капців, ложа, подушки, одягу, м'якого крісла, оселі, священного шнура та престолу. 124. Тому його називають Господь Шеша, бо він сягнув останньої межі в служінні Крішні. Для служіння Крішні він прибирає численних форм і в них служить Господи. 125. Особа, чиєю кала, частиною довершеної частки є господь Ананта, це господня Тянанда Прабу. Хто ж тоді може пізнати ігри господа Нітянанди? 126. З цих свідоцтв можна збагнути обсяг істини про господа Нітянанду. Яка йому слава, якщо його назвати Анантою? 127. Але я визнаю це за істину, бо так сказали віддані. Він – джерело всіх втілень, тому в ньому можливе все. Віддані знають, що між втіленням і джерелом всіх втілень різниці немає. Колись і Господа Крішну різні люди сприймали у світлі різних понять. Дехто казав, що Крішна сам Нара Нарайана, а дехто називав Його втіленим Господом Ваманадевою. Дехто називав Господа Кришну втіленням Господа Кшіруда Кашаї Всі ці імена справедливі, бо в цьому немає нічого неможливого. Коли з'являється Верховний Богособа Кришна, Він вміщує в собі всі свої довершені частки. У цей час всі його довершені частини з'єднуються в ньому. 132. У якій формі людина знає Господа, у такій формі вона про нього і говорить. У цьому немає нічого неслушного – «Бо в Кришні можливе все». Пояснення. Щодо цього можна пригадати випадок, який мав місце з двома нашими сан'ясі, коли ми проповідували про Махамантру Гари крішна у Гайдарабаді. Один з цих сан'ясі доводив, що Гари Рама стосується до Шібала а другий заперечував, доводячи, що Гари Рама означає «Господь Рама». Врешті їхня суперечка дійшла до мене, і я розсудив так – Якщо хтось каже, що Рама у Харирама – це Господь Рамачандра, а хтось інший каже, що Рама у Харирама – це Шібала Рама, то вони обидва праві. Тому що між Шібала Рамою і Господом Рамою немає різниці. Тут у Шічитанні Чаритамриті ми бачимо, що Кришнадас каверач Госамі кажете саме джей джей, джей, джей сей-тага-каге Кришне кітчу мітте наге». Якщо, промовляючи «Харирама», людина звертається до господа Рамачандри, розуміючи «Харирама» як господаря Рамачандру», то вона цілковито права. А якщо хтось каже, що «Харирама» означає «Шрі Балараму, він теж правий. Ті, хто знають природу Вішну Татви, про ці деталі не сперечаються. У Лаггу Багаватамриті Шіла Рупаго самі пояснює, що Кришна – це і Кшіру Дакаша, і Вішну, і Нараяна в духовному небі, і що він поширюється у четверні форми, відомі як Васудева, Санкрашана, Прадюмна та Аніруда. Він спростував думку, що Крішна – це втілення Нараяни. Деякі віддані думають, що Нараяна – це первинний богособа, а Крішна – це його втілення. Навіть Шанкарачар'я у своєму коментарі до Бхагавадгіти написав, що Нараяна – це трансцендентний богособа, який з'явився у подобі Крішни, Синадевики та Васудеви. Тому розібратися в цьому, можливо, нелегко. Але Гоудія Вайшна Гасамбрадая, яку очолює Рупа Госамі, стоїть на засадах Багавадгіти, де сказано, що все походить із Кришни. Господь Кришна сам каже в Багавадгіті, Агам Сарвасся Прабхова, я первинне джерело всього. Все означає також і Нарайно. Тому Рупа Госамі, лагу Багаватамріті, доводить, що первинний богособа – це Кришна, а не Нараїна. На доказ цього він цитує вірша з Шимат Багваттом 3.2.15, де сказано: Свашантарупеш, Вітарай, Сварупайр, Абхіардямани, Шванукам, Пітатма, Параварешу, Махадамшаюкто, Хяджу, Багаван, Ядхагніхи. Коли чистих відданих Господа, як отце судеву, турбують такі небезпечні демони, як Камса, Господь Крішна поєднується зі всіма своїми ігровими поширеннями, як от Господь Вайкунти, і дарма, що ненароджений, проявляється, як під час тертя дерев'яної арані проявляється вогонь. Дерев'яну арані використовують для того, щоб запалювати жертовний вогонь без сірників і без допомоги іншого вогню. Як з дерев'яної арані з'являється вогонь, так, коли виникає тертя між відданими та невідданими, з'являється Верховний Господь. Коли з'являється Крішна, Він з'являється у всій повноті, вміщуючи в собі всі свої поширення, як оце Нараяна, Васудева, Санкаршана, Аніруда та Прадюмна. Крішна завжди становить одне ціле з усіма своїми іншими втіленнями, як оце Нарісімгадева, Варага, Вамана, Наранараяна, Хайгріва чи Аджіта. Іноді у Вріндавані Господь Кришна проявляє особливі якості цих втілень, виконуючи властиву для них діяльність. У Пурані сказано «Той самий Верховний Богособа, що на Вайкунці відомий як Чотирирукий Нараяна, друг усіх живих істот, а в Молочному океані як Господь Чотадвіпи. він найліпший з усіх Пуруш, з'явився як син Нанди». У вогні є багато іскор різної величини. Одні великі, інші маленькі. Маленькі іскри порівнюють з живими істотами, а великі – з вішну, поширеннями Господа Крішни. Всі втілення виходять з Крішни, а закінчивши свої ігри, входять назад у Крішну. Тому у різних поранах Крішну описано то, як Нарайну, то, як Кширю вишну, то, як Гарбу вишну, то, як Вайкунта Нату, Господа Вайкунти. Кришна завжди довершений, і тому Мула Санкаршана перебуває в Кришні. А що всі втілення проявляються з Мула Санкаршани, то слід зрозуміти, що коли Кришна присутній особисто, на Його бажання Мула Санкаршана в ньому може проявляти будь-які втілення. Через це великі мудреці прославляють Господа різними іменами. Отже, коли первинну особу, джерело всіх втілень іноді називають втіленням, у цьому немає ніякої суперечності. 133. «Тому Господь Чайтаня Магаправу всім показав усі розваги всіх втілень. Отже, втілення Господа Нітянанди незліченні. Охоплений трансцендентним почуттям, Господь Нітянанда називає себе «слугою Господа Чайтані». 135. Іноді він служить Господу Чайтані як його, як його гуру, іноді як його друг, а іноді як його слуга. Тобто у тих самих трьох настроях, в яких розважався з Господом Крішною у вражі Господь Баларама. Зображаючи бека, Господь Баларама буцається з Крішною голова до голови, а іноді Господь Крішна масує стопи Господа Баларами. Господь Баларама вважає себе за слугу, а Крішну – за свого пана». Таким чином, він має себе за частину довершеної частки Крішни. 138. Вони бавились неначе звичайні діти, боролись одне з одним, ревіли, зображаючи биків, або імітували вигуки різних інших звірів. Ця і наступна цитата, взяті з Шимадбагаватам, 10.11.40 та 10.15.14 Квачит кріра парі шантам го по цанго по сваям своям вишрамая тяр'ям падасам ваганадибігі Часом, коли старший брат Господа Крішне, Господь Баларама втомлювався від гри і клав голову на коліна пастушка, Господь Крішна сам служив йому, масуючи стопи. 140 кута аята, дайвіва прайо -ме наня мепіві Що це за містична сила? Звідки вона походить? Це якась півбогиня чи демониця? Це не інакше, як ілюзорна енергія мого пана, господа Крішне. Бо хто ж іще на силі мене спантеличити? Пояснення. Коли, господь брама? спостерігав за пустотливими забавами Господа, в його розум закрався сумнів. Тож, щоб перевірити божественність Крішни, Господь Брама скористався зі своєї містичної сили і вкрав у нього телят і пастушків. Однак Срікришна у відповідь просто замінив усіх телят і пастушків, які були на пасовищі. У цьому вірші Багаватам 10, 13, 37, Господь Баларама висловлює своє зачудування з приводу такої дивовижної дії Срі Кришни. 141. «Ясян гріпанка джараджокі лалока палайр, маольютта майрдрі тамупасі та тірта тіртам, калакалая, сріщоддвагейма чірам асьян ріпа санамква». Яку цінність для Господа Кришни має царський престол? Повелителі цілих планетних систем посипають свої вінценосні голови пилом з його лотосових стіп. Цей пил освячує святі місця, і навіть Господь Брама, Господь Шива, Лакшмі і я сам, частки його довершеної частки, вічно носимо цей пил на своїх головах. Пояснення. Коли каурави, лестощами намагаючись зробити з Баладеви свого союзника, почали чорнити Кришну, Господь Баладева дуже розсердився і промовив цей вірш. Багаватам 10, 68, 37. 142. Екале Ішвара Кришна, Аршаба Бриття, Джаре Джайчина Чай, Сейтайчек, Коринриття. Екале, один, Ішвара, Верховний Богособа, Кришна, Кришна. Ара, інші. Саба всі бриття, слуги. Яре, кому. Яйче, як. На чая накаже танцювати. Се той тайче, так. Каре нріття танцює. Господь Кришна єдиний верховний повелитель, а всі інші його слуги. Всі танцюють, як він скаже. 143. Так само і Господь Чайтання, єдиний повелитель. Всі інші його супутники або слуги. Його старші, як оце господ Нітянанда, Адвайта Ачаря та Шива Астакур, а також інші віддані, молодші за нього, рівні йому чи старші за нього, це все його супутники, що допомагають йому в його іграх. З їхньою допомогою господь Гавранга досягає своїх цілей. 146. Ші Адвайта Ачаря та Шіла Нітянанда Прабу, довершені частки господа, це його основні супутники. З ними двома Господь розважається різноманітними забавами. 147. Господь Адвайта Ачаря – це безпосередньо сам верховний богособа. Хоча Господь Чайтання ставиться до нього як до наставника, Адвайта Ачаря – Господній слуга. Пояснення. Господь Шичатані Магапрабу завжди вшановував Адвайту Прабу, наче він був батьком Шичатані. Тому що Адвайта Прабу був навіть старший за батька господа Чайтані. Однак Адвайта Прабу завжди вважав себе заслугою господа Чайтані. Ще Адвайта Прабу та Ішвара Пурі, духовний вчитель господа Чайтані, були учні Мадавендри Пурі, що був духовний вчитель також і для Нітянанди Прабу. Отже, Адвайта Прабу як духовний дядько господа Чайтані гідний був всілякої шани Адже духовних братів свого духовного вчителя слід шанувати так само, як і самого духовного вчителя. Виходячи з цих міркувань, Ші Адвайта Прабу посідав щодо Господа Чайтані становище старшого. Але сам Адвайта Прабу вважав себе за підлеглого слугу Господа Чайтані. 148. Мені не до снаги описати всю істину щодо Адвайта Чарі. Він врятував цілий світ примусивши втілитись Господа Кришну. 149. Господня Тінанда Сваруб раніше приходив як Лакшмана і служив Господу Рамачандрі як його молодший брат. Пояснення. Сан'ясі Шанкарасампрадай дають брамачарі певні імена. Кожен сан'ясі має кількох помічників брамачарі, і вони отримують певні імена відповідно до імені сан'ясі, якому вони прислужують. Для таких брамачарі є чотири імені. Саруп, Ананда, Пракаш та Чайтання. Нітянанда Прабу залишався в Брамачарі, він так і не прийняв саняси. Його ім'я як Брамачарі було Нітянанда Соруп. Отже, саньясі, під чиєю опікою він перебував, мав належати до санясі або тірта, або Ашама в, Шанка, в Шанкара Сампрадай. Саме такі санясі мають послушників Брамачарі на ім'я Саруп. 150 Діяння Господа Рами мали засвідчити, що земне життя сповнене страждань, але Лакшмана самохіть терпеливо зносив ці страждання. Як молодший брат він не міг відраджувати Господа Раму, тому мовчав, хоча в серці був нещасний. Коли приходив Господь Кришна, він, Баларам, став його старшим братом, щоб служити йому досхочу і вдовольняти його всіма різновидами щастя. 153. Ширам і Ші Лакшман, довершені частки, відповідно господа Кришни та господа Баларами, увійшли в них, коли вони втілювались. Пояснення. Посилаючись на вішну Дармоттару, Лагу Бхагаватамрита пояснює, що Рама – це втілення Ваасудеви, Лакшмана – Санкаршани, Бхарата – Прадюни, Ашатругна – Аніруди. Падмапурана пояснює, що Рамачандра – це нараїна. А Лакшмана Барата і Шатругна це відповідно Шеша чакра і Шанка. Мушля в руці Нараяни. У Рама-Гіті, Скандапурани, Лакшмана Барата та Шатругна названі трійкою супутників Господа Рами. 154. Шей Амшалая джишта Амшам Ширупешастра короє векан. Кришна і Баларам грають роль молодшого та старшого братів але писання їх описують як первинного верховного богоособу та його поширення. 155. «Рамаді муртішу калані я менатіштан, нанаватарамакарутбу ванешу кінту, Кришна сваям самабават парамапуман йо, говіндамаді баджамі». «Я поклоняюсь Говінді, предвічному Господові, що з'являється у світі в різних формах та втіленнях своїх довершених часток, як Господь Рама, а особисто приходить у своїй верховній, первинній формі Господа Кришни». Це цитата з Брама Самхіти, 5.39. 156. сей Кришна Господь Чайтаня – це той самий Господь Кришна. А Господь Нітянанда – це Господь Баларама. Господь Нітянанда виконує всі бажання Господа Чайтані. 157 Океан слави Господа Нітянанди безмежний і незглибимий. Тільки з милості Господа Нітянанди – Мені вдалося доторкнутись до найменшої краплини з цього океану. 158. Ар екосуно танграма, адама джівера чарайла урдасима. Послухайте, будь ласка, про інший вияв його милості. Про пащі душі Господь допоміг піднятись до найвищого рівня. 159 Розголошувати цього не пристало, бо це треба зберігати в таємниці Як-Веди. Однак я розповім таки, щоб усім було відомо про його милість. 160 Оласеу Парилекон Томара Прасада Нітянанда Прабу Кама Апарада Господи Нітянандо, я пишу про твою ласку з напливу почуттів. Будь ласка, вибач мені мої образи. 161. шістдесят один Тянанда Прабу мав слугу на ім'я Шрі Мінакетана Рамадас, щоб був сповнений любові. У мене вдома день і ніч тривала Санкіртана, і тому він на моє запрошення прийшов до мене. Охоплений любовними почуттями, він сидів у мене на подвір'ї, і всі вайшнави схилялися до його стіп. У радісному настрої любові до Бога він вилазив комусь на плечі, коли йому кланялись, когось бив своєю флейтою, а комусь давав м'якого стусана. Коли хтось бачив очі Мінакетани Рамадаси, йому самому очі набігали сльозами, тому що з очей Мінакетани Рамадаси лився безупинний потік сліз. Іноді якісь частини його тіла вкривались від екстазу пухрицями, наче квіти кадамби, а іноді якийсь член його тіла ціпенів тоді як інший тремтів. Коли він голосно вигукував ім'я Нідянанда, всіх навколо огортав подив та щудування. Один, шановний брамана, ший гунарного міша, служив божеству. Коли Мінакетана сидів на подвір'ї, цей брамана не виказав йому шани. Побачивши це, Ші Рамадас розсердився і сказав: Тут я бачу другого ромахаршану суту, що не встав на знак шани, побачивши господа балараму. 181. Сказавши це, він пішов танцювати і співати на втіху своєму серцю але Брамана не розсердився, тому що якраз служив Господу Крішні. Пояснення. Мінакетана Рамадас був великий відданий Господа Нітянанди. Коли він прийшов до Крішнадаси Кавіраджі, гунарна Ваміша, священник, що поклонявся встановленому в Домі Божеству, належно не привітав його. Схожий випадок трапився раніше з Ромахаршиною Сутою, що говорив перед великим зібранням мудреців у наймішарані. У це зібрання прийшов Господь Баларам, але Ромахаршана Сута сидів на В'ясасані і вирішив, що не повинен з неї сходити на знак пошани до господа Баладеви. Поведінка Гунарна міши свідчила, що він не відчував глибокої шани до господа Нітянанди. А таке ставлення до господа Нітянанди зовсім не тішило Мінакетану Рамадасу. З огляду на це, віддані зовсім не засуджують настрою Мінакетани Рамадаси. 172 під кінець свята Мінакета на Рамадас пішов собі, всім дарувавши свої благословення. В цей час між ним і моїм братом виникла певна незгода. Мій брат твердо вірив у Господа Чайтаню, але мав лише тінь віри в Господа Нітянанду. Ши Рамадас зрозумів це, і йому стало важко на серці. Я тоді насварив свого брата. «Ці два брати, – сказав я йому, – наче одне тіло, вони один прояв». Якщо ти не віриш у господа Нітянанду, ти впадеш. Якщо ти віриш в одного, але зневажаєш другого, то ти чиниш за логікою, що визнає тільки половину курки. Примітка про того господаря, який вирішив, що заощадить, відрізавши курці голову, яку йому доводилось годувати, залишивши тільки гузно, яке давало яйцям від цього походить вираз «Арда Кукотінняя», буквально «Логіка половини курки». 177. «Ліпше бути безбожником, нехтоючи обома братами, аніж лицеміром в одного вірячи, а другим нехтоючи». 178. Отож, Ши Рамадас у гніві зламав свою флейту і пішов геть. У цей час мій брат впав. Отже, я описав могутність слух господа Нітянанди, а зараз я опишу ще одну властивість його милості. Тої ж ночі, за те, що я проявив добру якість, висваривши брата, до мене у вісні прийшов господня Нітянанда. У селищі Джа Джаматапур, що поблизу Найгаті, господня Нітянанда з'явився мені у вісні. Пояснення. Нині до Джаматпури прокладено залізничну колію. Якщо хтось туди хоче дістатись, треба сісти на поїзд залізничної лінії на кату і їхати без пересадок до станції Салар. Від тої станції можна доїхати прямо до Джаматпура. 182. Я впав до його стіп у поклоні, і він поставив мені на голову свої лотосові стопи. «Піднімись, вставай», – казав він мені, знову і знову. Вставши і побачивши його красу, я був приголомшений. 184. Його шкіра була чорнуватого кольору і сяяла, а його тіло високе і кремезне, як у богатиря. Він здавався втіленим богом любові. 185. У нього були прекрасної форми руки, плечі, ноги, а очі його були наче лотоси. Він був вбраний у шовкові шати, а на голові мав шовковий тюрбан. У вухах він мав золоті сережки, а на руках зап'ястя та браслети. На ногах у нього звеніли ножні дзвіночки, а його шию оповивала гірлянда. Його тіло було намащене сандаловою пастою і прикрашене гарною тілокою. Його рухи були величніші, за рухи охопленого шалом слона. Його обличчя було прекрасніше за мільйони мільйонів місяців, а зуби від жування бетелю скидались на гранатові зерна. Він був охоплений екстазом, і тому його тіло розгойдувалося взад і вперед, наліво і направо, глибоким голосом він повторював «Кришна! Кришна!». Змахуючи червоною палицею, він виглядав наче безумний лев. З усіх чотирьох сторін біля його стіп вились джмелі. Його віддані в одязі пастушків обступали його стопи, немов бджолиний рій, і теж повторювали «Кришна, Кришна», занурені в любовний екстаз. Деякі з них грали на ріжках та флейтах, деякі танцювали та співали, дехто з них підносив горіхи бетеля, а інші обмахували господа віялими чамарами. Так я уздрів пишноту господа Нітянанди Сарупи. Його дивовижне тіло Якості та ігри цілковито трансцендентні. Мене переповнив трансцендентний екстаз. Я забув про все інше. Тоді Господній Тянанда усміхнувся і промовив до мене так. «Аре, аре, Кришнадас, сарва О, любий мій Кришнадасо, не бійся, іди до Вриндавани, бо там ти здобудеш усе». 196. Сказавши це, він помахом руки наказав мені йти до Вріндавани, і тому він разом зі своїми спутниками зник. Я знепритомнів і впав на землю. Сон мій обірвався, і оговтавшись, я побачив, що вже надійшов ранок. Я обдумав те, що побачив і почув, і зробив висновок, що Господь наказав мені йти до Вріндавани негайно. Тої ж миті я вирушив до Вріндавани, і з його ласки дістався туди з великою радістю. Хвала, хвала Господу Нітянанді Баларамі, з чиєї милості я знайшов притулок у трансцендентній вріндавані. Джая джая Хвала, хвала милостивому Господу Нітянанді, з чиєї милості я отримав притулок біля лодосових стіп. Шрі Рупе і Шрі Санатани. Двісті два. З його милості я отримав притулок великої особистості Шрі Рагунати Даса Госамі. І з його милості я знайшов захист Шрі Сварупи Дамодари. Пояснення. Кожен, хто хоче стати вмілим слугою Шрі Радги та Крішник. Повинен завжди прагнути діяти під проводом Сорупи дамодаре Госамі, рупи Госамі, Санатине Госамі та Рагунати Даси Госами. Щоб отримати захист Госамі, треба здобути ласку і прихильність Нітянанде Прабу. У даних двох віршах автор старається пояснити цю істину. 203 Санадан кріпай пайну бактіра сіданта, Шірупа пайну бактіра сапранта. З милості Санатана Госамі я пізнав остаточні істини відданого служіння, а з милості ширупи Госамі я звідав смак найвищого нектару у відданому служінні. Пояснення. Шрі Санатана Госамі Прабу, вчитель науки відданого служіння, написав кілька книжок серед яких дуже популярна Брігат Багаватамріто. Кожен, хто хоче зрозуміти предмет відданого служіння, відданих та Крішни, повинен читати цю книжку. Також Санатана Гусамі написав Даша Маттіппані особливий коментар до десятої пісні Шимат Багаватам. Такий чудовий, що читаючи його, можна дуже глибоко зрозуміти любовні взаємини в іграх Крішни. Ще одна відома книжка Санатані Гусамі – це Гаррі Бактівіласа, яка визначає правила життя для всіх класів вайшнавів. Вайшнавів Гріхаст, вайшнавів Брамачарі, вайшнавів Ванапраст і вайшнавів Санясі. Однак, перед усім, ця книжка написана для сімейних вайшнавів. Шилар Гонад Дас -го описав Санатану Гусамі у своїй молитві «Вілапа Косуманджалі» вірш шостий, де він висловлює свою вдячність Санатані мам Я не бажав пити насичений зреченнястю нектар відданого служіння. Але Санатана госамі зі своєї безпричинної ласки примусив мене його випити попри всю мою неспроможність зробити це самотужки. Тому він – океан милості. Він дуже співчутливий до пропащих душ, до яких я належу. І мій обов'язок – складати шанобливі поклони його лотосовим стопам. Кришнадас вираж Госамі теж наприкінці читання Чаритамрити окремо згадує імена Рупи Госамі, Санадани Госамі та Шіледжіви Госамі і складає шанобливі поклони лотосовим стопам цих трьох духовних вчителів, а також кланяється лотосовим стопам Рагунати Даси. Шіла Рагунат Дас Госамі теж прийняв Санатана Госамі наставником з науки віданого служіння. Шілу Рупу Госамі називають Бакті Расачаря. знавець сутності віданого служіння. Його славетна книга «Бакті Расамрита Сінду» викладає науку віданого служіння – і читаючи її, можна усвідомити смисл віданого служіння. Інша його відома книжка – це «Уджвалані ламані». У ній докладно пояснено любовні взаємини і трансцендентні діяння Господа Кришни та Радгарані. 204 «Джая джая ниттянанда чаранаравінда «Хвала, хвала лотосовим стопам господа Нітянанди, з чиєї милості я отримав Ші Радга Говінду». Пояснення. Шіла наротамда Астакур, відомий своїм поетичним твором Прартана, побивається в одній зі своїх молитов. «Коли господня Тінанда змилується наді мною, і я забуду всі матеріальні бажання?» Шіла наротамда Астакур підтверджує, що не позбувшись матеріального бажання, задовольняти вимоги тіла та чуттів, не вдасться пізнати трансцендентну обитель Господа Крішни Вріндавану. Також він підтверджує, що любовних взаємин Радги і Крішни не збагнути, якщо не скоритись, на становам шести госвами. В іншому вірші Нарутам Адастакур сказав, що не здобувши безпричинної милості Нітянанди Прабу, увійти в стосунки Радги і Крішни не може ніхто. 205. Джай Madhai hoйте, muisei papishta, Purishari kira hoйте muisei лагішта Я гріховніший за Джагая та Мадгая і нижчий навіть за хрубаків у випоружненнях. 206 Мора на масуне тарапунікай, Мора на малоядей Кожен, хто почує моє ім'я, втрачає плоди своєї добродійності. Кожен, хто промовить моє ім'я набереться гріха. 207: Хто ще в цьому світі, крім Нітянанди, міг виявити милість до такої огидної людини, як я. П'яний від екстатичної любові. Він являє собою втілення милості. Тому він не розрізняє між піднесеними і низькими. Він звільняє всіх, хто нецмав паде впаде перед ним. Тому він звільнив такого пропащого грішника, як я. Хоча я грішник, що дуже низько впав, він дарував мені лотосові стопи ші рупи госамі. Я не гідний розповідати ці всі потаємні речі, про мої відвідини господа Мадане Гопали та господа Говінди. Господь Мадана Гопал, головне божество Вріндавани, насолоджується танцем раса. Він син царя Враджі. Із Шиматі Радарані, Ші та іншими він насолоджується танцем раса. Він проявляється як купідон усіх купідонів. 214. Тасама вирабу Чари Смаямана Мукамбуджа, Питамбара Драгви, -матам. Вбраний у жовті шати і прикрашений гірляндою, Господь Кришна з'явився в гурті гопі з усміхом на лотосовому обличчі своїм виглядом, зачаровуючи серце самого Бога кохання. Це цитата із Шимад Бхагаватам 1032.2. 215. З обох боків йому служать Радга і Лаліта. Своєю чарівністю він приваблює серця всіх. Милість господа Нітянанди явила і дала мені Шрі Мадан-Могану як господа і повелителя. Такій ницій людині, як я, він дарував можливість побачити господа Говінду. Словами цього не передати і розголошувати це не пристало. На вівтарі з коштовних каменів у головному храмі Вріндавани у лісі побажай дерев, господь Говінда, син царя Враджі, сидить на троні самоцвітів у всій своїй славі, своєю чарівністю, заворожуючи весь світ. 220 Зліва від нього Шиматі Радарані та її подружки. Господь Говінда насолоджується з ними расалілою та багатьма іншими розвагами. 221. На нього завжди медитує Господь Брама, сидячи на лотосі в своїй обителі і поклоняючись йому мантрою з 18 складів. Пояснення. Господь Брама на своїй планеті разом з жителями цієї планети поклоняється образу Господа Говінди, Крішне, мантрою з 18 складів. Клім, Кришная, Говіндая, Гопійджана, Валабгая, Сваага. Ця Аштадакшара, 18-складова мантра, відома учням, які отримали посвяту від істинного духовного вчителя і які повторюють тричі на день Гайетри мантру. Жителі Брамалоки та планет під Брамалокою поклоняються Господу Говінді, занурюючись у думки про нього за допомогою цієї мантри. Між медитацією і повторенням святих імен немає різниці, але за нинішньої епохи медитувати на цій планеті нікому не під силу. Тому радять голосно повторювати таку мантру, як Магамантра, Гарикришна, і подумки повторювати Аштадакшару, 18-складову мантру. Господь Брама живе на найвищій планетній системі, що має назву Брамалока чи Сатялока. На кожній планеті є своє панівне божество. Панівне божество Саттялоки – це Господь Брама. Відповідно, на райських планетах панівне божество – це Індра, а на Сонці – панівне божество – Бог Сонця – Вівасван. І жителям кожної планети і панівному божеству кожної планети рекомендовано поклонятись Говінді або у медитації, або повторюючи святі імена. 222. «Усі в 14 світах медитують на нього, і всі жителі Вайкунти оспівують його якості та розваги». 223. Його чарівність приваблює богиню щастя, що Шиларупа Госамі описав так. Пояснення Шиларупа Госамі у своїй Лагу Багаватамриті наводить цитату з Порани, де сказано, що Лакшмі Деві, богиня щастя, побачивши чарівну вроду Господа Кришни – привабилась до нього і занурилась у медитацію, намагаючись завоювати його прихильність. Коли Господь Кришна запитав Лакшмедеві, навіщо вона наклала на себе аскези і вдалась до медитації, вона відповіла, я хочу бути однією з твоїх супутниць, як Гопі Вриндавани. Почувши це, Господь Срі Кришна сказав, що це ніяк неможливо. Тоді Лакшмі Деві сказала, що хоче завжди залишатись на грудях Господа, хоча б у вигляді золотої лінії. Господь задовольнив це прохання, і відтоді Лакшмі завжди перебуває на грудях Господа Кришни у вигляді золотої лінії. Аскезу і медитацію Лакшмі Деві згадано теж у Бхагаватам 10.16.36, де нагапатні дружини змія Калії, молячись до Кришни, кажуть, що богиня щастя Лакшмі теж хотіла спілкуватися з ним, як копі, і прагнула отримати пил з його лотосових стіп. Вірш 224 Смирамбангі, трая паречетам, сачеві стірна дриштім, вамші няста даракішалаям, гуджолам чандракена, говіндакям харітануміта, КЕСИТИР ТОПА КАНТЕ МА ПРЕКШИШТА СТАВАЯ ДИСАКЕ БАНДУ САНГЕ СТІРАНГА БАНДУ САНГЕ СТІРАНГА Люба подружко, якщо ти справді прив'язана до своїх земних друзів, не дивись на усміхнене обличчя господа Говінди, що стоїть на березі Ямуни біля Кеші Гати. Скосо позираючи, він притискає флейту до своїх вуст, схожих на пелюстки щойно розпущеної квітки, а його трансцендентне тіло, вигнуте в трьох місцях, залите яскравим місячним сяйвом. Цей вірш узято з Бактіра Семрута Сінду 1.2.239, де він описує практику віданого служіння. Загальна маса зумовлених людей шукають насолоди товариством, дружбою та любов'ю. Це любов – це насправді не любов, а хідь. Але люди задовольняються таким хибним уявленням про любов. Вчений Від'япаті, великий поет Мітхіли, сказав, що насолода від дружби, товариства та сімейного життя в матеріальному світі схожі на краплину води. Але наші серця прагнуть втіхи схожої на океан. Серце порівнюють до сухої пустелі матеріального буття – яку зможе змочити і задовольнити тільки океан води. Якщо в пустелі знайти краплину води, вона таки буде водою, але така незначна її кількість не має ніякої цінності. Так само в матеріальному світі товариські, дружні та любовні стосунки не задовольняють нікого. Той, хто хоче справжньої насолоди для серця, повинен шукати лотосові стопи говінди. У цьому вірші Рупа Гусамі вказує, що тому, хто хоче обмежитись втіхою товариства, дружби й любові, ліпше не шукати притулку лотосових стіп Говінди, бо віддавшись під їхній захист, всі мізерні втіхи людина забуде. Той, кого не задовольняють так звані матеріальні втіхи, повинен шукати лотосові стопи Говінди, що стоїть на березі Ямуни, поблизу Кеші Тірти або Кеші у Вріндавані, і надихає всіх Гопі, Бажанням з трансцендентною любов'ю служити йому. 225. Поза сумнівом, він сам син царя Враджі. Тільки дурень вважає його за статую. 226. Сей апарадитаре нагіканістар, гору на волібеар. Через цю образу він не зможе звільнитись. Через це він впаде Вжахливі жахливі пекельні умови. Що ще мені тут казати? Пояснення. У Бахті Сандарбзі Шиладжіва Госвамі сказав, що ті, хто серйозно налаштовані щодо відданого служіння, не розрізняють між первинною формою Господа і образом Господа, зробленим із глини, металу, каменя чи дерева. У матеріальному світі сама особа і її фотографія, зображення чи статуя це різні речі. Але статуя Господа Крішни і сам Крішна, Верховний Богособа, невідмінні між собою, адже Господь абсолютний. Те, що ми називаємо каменем, деревом чи металом, являє собою енергію Верховного Господа, а енергії завжди становлять одне ціле з джерелом енергії. Як ми не раз пояснювали, сонячної енергії не відокремити від її джерела сонця. Отож, хоча матеріальна енергія здається відокремлена від Господа, з трансцендентного погляду вона від нього невідмінна. Господь може проявитись де завгодно, тому що його різноманітні енергії поширені скрізь, як сонячне проміння. Тому нам треба все, що ми бачимо, сприймати як енергію Верховного Господа і не розрізняти між Господом і його формою арча, створеною з глини, металу, дерева, чи зображеною фарбами. Навіть якщо людина ще не розвинула такої свідомості, вона, принаймні, повинна визнати це теоретично, на підставі повчань духовного вчителя, і поклонятись Арчамурті образу Господа в храмі, як невідмінному від Господа. Падмапурана конкретно каже, що всі, хто вважає Господній образ у храмі, зробленим із дерева, каменю чи металу, безперечно перебувають у пекельному стані. Проте імперсоналісти заперечують поклоніння господньому образу в храмі. Також є певна громада людей, які називають себе індусами, але засуджують таке поклоніння. Їхня так звана вірність ведам – це нісенітниця, тому що всі ачар'ї, навіть імперсоналіст Шанкарачар'я, рекомендували поклонятись трансцендентному образу господа. Імперсоналісти якось Шанкарачар'я радять поклонятись формам це зветься Панчопасана, до яких входить і Господь Вішну. Однак вайшнави поклоняються тільки формі Господа Вішну в його різних проявах, як оце Рада Кришна, Лакшміна Райна, Сіта Рама та Рукміні Кришна. Маєваді визнають, що поклонятись Господній формі на початку конче потрібно, але гадають, що в кінці все стає безособистісним. Тому, з огляду на те, що вони в кінцевому підсумку відкидають поклоніння Господній формі, господь шитання Магапрабу назвав їх блюзнірами. Шімат Багаватам засуджує людей, які вважають тіло за самих себе, називаючи їх Баума іджадгіг. Баума означає земля, а іджадгіг означає той, хто поклоняється. Існує два різновиди Баума і Джадгі. Ті, хто поклоняються землі, на якій народились, як оце націоналісти, що йдуть задля батьківщини на великі жертви, і ті, хто засуджує поклоніння господньому образу. Не слід поклонятись планеті Земля чи землі свого народження, і не слід відкидати господнього образу, проявленого задля нас в металі чи дереві. Матеріальні речі також являють собою енергію Верховного Господа. 227. Тож, чи хто-небудь здатний описати милість лотосових стіп його, господа Нітянанди, з чиєї ласки я здобув захист цього господа Говінди? 228 Вайшнави всіх громад, що живуть у Вріндавані, занурені в повторення – все благого імені Кришни. 229. Джанра пранадан нітянанда ші чайтання Рада Кришна бакті віни нагиджани ання Господь Чатаня та Господня Тянанда дорожчі за життя вайшнавам, для яких не існує нічого, крім віданого служіння Шрі Шрі Радха Кришні. 230 Сей Вайшнава подарину та рападачай адамеридла прабху нітянанда Пил і тінь лотосових стіп цих вайшнавів даровано цій пропащій душі з ласки Господа Нітянанде. 231. Тану сарвалабья хой прабха рачан сей сутра э тара койло ге паран. Господь сказав: у Вріндавані збудеться все. Я докладно пояснив тут це його коротке речення. 232. Сей саба амі Вріндавани ая, сей саба ей, правора кріпая. Я здобув це все, прийшовши до Вріндавани, а сталося це з милості господа Нітянанди. Пояснення. Всі жителі Вріндавани вайшнави, всі вони обдаровують усіма благословеннями. Тому що так чи інакше вони завжди повторюють святе ім'я Крішне. Навіть якщо дехто з них не дотримується неухильно приписів відданого служіння, загалом вони віддані Крішне і прямо чи непрямо повторюють його ім'я. Умисне чи невмисне, навіть ідучи вулицею, вони мають щастя з усіма вітатись іменами Радги чи Крішне. Тому прямо чи посередньо, їм дуже щастить. Сучасне місто Вріндавана заснували Гаудія вайшнави На це місце прийшли шість госфамі і подбали про спорудження тут різних храмів. З усіх храмів у Вріндавані 90% належать громаді Гаудія вайшнавів послідовників вчення Господа Четанім Гапрабу та Нітянанди. Найбільшу славу мають сім храмів. Жителі Вріндавани не знають нічого іншого, крім поклоніння Радзі та Крішні. Нещодавно деякі безсовісні священики, відомі як Кастові Госвамі, запровадили окреме поклоніння півбогам, але в цьому не бере участі жоден істинний і твердий вайшнава. У такому поклонінні півбогам не бере участі ніхто з тих, хто серйозно ставиться до вайшнавського методу віданого служіння. Годя вайшнави ніколи не проводять різниці між Радга Кришною і Господом Чайтанією. Вони вказують, що Господь Чайтанія – це поєднана форма Рада Кришни, і тому Він невідмінний від Ради та Кришни. Але деякі заблукалі люди кажуть, що їм до вподоби замість імен Ради та Крішни повторювати святе ім'я Господа Гоури. Цим вони намагаються довести, що піднялись на дуже високий рівень духовного життя. Отож вони обдумано розмежовують Господа Чайтанію і Рада Кришну. Вони вважають, що поклонятись треба за методом Надія Нагарі, нещодавно народженим у їхніх плодовитих мізках. На їхню думку, треба поклонятись Гаурі, Господу Чайтані, але їм не подобається поклонятись Раді та Кришні. Свою позицію вони аргументують тим, що Господь Чайтання сам поєднує в собі Раду та Кришну, і тому Раді та Кришні поклонятись не має потреби. Таке розмежування між Рада крішною і Гаврангою, яке проводять так звані віддані Господа Чайтані Магапрабу, чисті віддані вважають руйнівним на шляху відданого служіння. Кожного, хто розрізняє між Рада крішною і Говрангою, слід вважати за іграшку в руках май. Є й такі, що відкидають поклоніння Чайтані Магапрабу, маючи його за матеріальну істоту. Але будь-яка школа, що розмежовує Господа Чайтанію Магаправу і Рада Кришну, чи то поклоняючись Рада Кришні, як відмінним від Господа Чайтанії, чи то поклоняючись Господу Чайтанії, але не Рада Кришні, належить до Пракрита Сахаджі. Шила Кришна Даскавірач Госвамі, автор Ші Чайтані у віршах 225 і 226, провіщає, що всі, хто в майбутньому вигадуватимуть, Недостовірні методи поклоніння поступово обликшать поклонятись Рада Кришні. А тоді дарма, що називатимуть себе відданими Господа Чайтані, обликшать поклонятись і Чайтані Магаправу, скотившись на рівень матеріальної діяльності. Для істиних шанувальників Господа Чайтані найвищу мету життя становить поклоніння Радзі та Кришні. 233 А нірладча гуія – я розповів свою історію, не криючи нічого. Писати про це все примушують мене якості господа Нітянанди, чисто зводячи мене з розуму. 234. Велич трансцендентних якостей господа Нітянанди Незглибима межі їм не може знайти навіть Господь шеша, розповідаючи про них тисячами вуст. 235 ширупа рагунадападериатачаритамрита коге Кришна Дас, молячись при лотосових стопах, ширупи та ширагунати, завжди прагнучи їхньої милості. Я, Кришна Дас, розповідаю шичетання черетамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бхактиведанти до Ші читання Чиритамріти, Аділили п'ятої глави, що описує велич Господа Нітянанди Баларами.